Trygg Ta din oskuld. Ett avsnitt i taget. Mina damer och herrar, välkomna till Trygg varning. Hallå! hallå. Hallå. Kära lyssnare, i kväll idag, denna morgon är det tänkt att vi ska diskutera Tolkien. Mm. Min sann. det här är en källa för glädje. Mm. Ja, jag kan knappt hålla mina underkläder torra. Det är därför det finns vuxenblöjor. Ja. Sometimes. Sometimes the diaper <laughs> leaks. <laughs> Indeed it does. Ja, och, ja men och... om ni har tips på bättre vuxenblöjor så kan ni skicka det till triggerwarning.gmail.com. Aha. Ja. Och om ni vill beskriva det här på 160 tecken eller mindre så kan ni skriva till oss på Twitter att Trygga Varning Ja, annars kommer ja. ni till igen uh... Ja mm. Och så finns vi klart på Facebook det finns Trygga Varning ja. ja, tänk, det heter vi där då Ja Okej okay. Okej, okay. no, men uh, har du någon rolig hatt åt mig idag? Eller? Uh, jo Faktiskt. Varst? Mm. Uh, jag antar att de här hattarna gäller tolken alltså. Uh, well, det vet enbart våra sponsorer. Jaha, okej. Okay. No. Mm -mm -mm -mm. uh, okej, okay. gubben är bara stor för att han var först. That's what she said. <laughs> Tolkens böcker är stora därför att det var det första av sitt slag. De egentliga böckerna är långdragna, simpla och utan nyanser. Nu blir det nerd rage någonstans på internet. Jag tror det. Jag tror att jag hörde någon slå sitt keyboard så hårt att alla de där smulna flög iväg. Mm. Joltkola överallt. <laughs> Precis. Ja. Okay. Min tur då. mm -hmm. Tolkien, lika med fantasy, lika med tolkien. Han definierade genren, och det är omöjligt att skriva fantasy utan att använda sig av definitioner och stilgrepp som tolkien populariserar. Okej! Okay. Oh, ja. Det var intressant. Ja, jag tror att ja. vi just samlar till oss de där samma fansen. Ja, no, men What do we care? Mera hits så betyder ännu mer arbete. Egentligen är i lyssna eller någonting kanske. Ah, uh, okej. Okay. Ja. Låt oss bara dö. Tyst. Ja, <laughs> turn. Ja, yeah. like a fart in the wind. Like a whisper <laughs> in the night. <laughs> <laughs> There will be no dawn for men. Jaha. Yeah. Tolken, ja. Ja. Uh, mm, no, men du nämnde fantasy Nå no, men ja. no, mais, jag börjar då fråga Nå no, men vad börjar fantasy Och var slutar tolket Åh oh, Så söbbi oh. Varför gör vi alltid där på natt ja. ja det är en bra fråga Faktiskt men Jag vill ha bra är svar den... Ja vad det är den magiska timmen Den magiska tiden Ursäkta Ja det mm. är mm. därför jag aldrig hinner Levela några karaktärer i WoW. jag på med här crap ja. vad, vad var det? 13 level 1 karaktärer? Hör du? jag har 22 23 level 100 karaktärer Och en level 110 mm. Om ni inte spelar WoW så är det jätteimpressiv Shut the ja. fuck up Ja Ja no, men, men ja, no, fr också. Frågan står Ja, när vi ändå talar stanna. om fantasy. Ja. ja Jag började fundera att så att säga att kan, kan man ens separera de två? Ja, no, nu kan man ju ganska lätt separera fantasy och tolk Jag så Kan man ni... förklara här? Jag Fick den fantastiska hatten att jag tycker att Tolkien är lika med fantasy och fantasy är lika med Tolkien Jag har ju... Ja. En om vad du skulle kunna säga som skulle ändra på det här Nå no, men från en rent akademisk synvinkel så, alltså intervju tolken, intervju tolken skapat fantasy, Johan han har ju bara kanske alltså om vi talar high fantasy om vi talar mm. liksom vad uh, no, vi kan väl säga modern fantasy vissa ja. konventioner uh, mm. det var ju han som kanske gjorde det att det fick ett liksom uppsving och att det blev liksom fiskalt möjligt att liksom bygga stora sekundära världar och, och liksom marknadsföra till en masspublik. Ja, alltså inte talar man om modern fantasy utan att nämna tolken, men Nej, fantasy stämmer. har ju existerat många hundratals år innan tolken. Ja, ja. Men själva termen fantasy som sådan så är ju inte väl på ett sätt gammal. Nej, men att... No, men okay. men, men Berätta uh, ja. om det fantastiska. Okej, okay, no, nu ska jag kanalisera min litterära utbildning då. Okay? Okay, för det, det här är saker som stör mig. Alltså, okay, ja, Alltså fantasy-genren så existerar mm. inte för det. Någon på 1900-talet uh, yeah. och, och det finns ju Två skolor nu som man tänker Den ena som säger att okej okay, men All fantasy som Existerade innan den här genren Skapades mm. så hör inte dit Hur många fanta exactly. Fantastiska element som den Må vara i de historierna yeah. Um, yeah. Och den andra säger att no, men Man måste ju kategorisera dem Enligt liksom, Innehåll uh, Men Precis men till exempel, bara för sakens skull, vad som definierar fantasy. Alltså om, om vi vill vara liksom helt. Um, om vi vill liksom vara punktknullare. Så det är ju det. Där... kan vi måste vara, för det här är ju viktigt. Jo, ja, ja, jag, jag älskar att vara mm. punktknullare. Jag liksom trycker min kuk så långt i alla punkter det bara går. Att, men, alltså, Fantasy så är ju, är ju liksom ofta där liksom man använder... Övernaturligt, eller liksom ofta magi, som ja. som liksom historia, eller tema, eller liksom atmosfär. Att liksom det, det är någonting som är viktigt för historien man berättar. Um, att liksom man kan argumentera då om till exempel, till exempel vissa säger som att science fiction är fantasy, men det är inte. Det är liksom Precis. det är bara en annan genre, eller liksom den, vi kan säga den under av spekulativ fiktion precis som ja. skräck uh, men till ja. exempel om man vill säga skillnaden, skillnaden mellan fantasy och science fiction därför att den ena kan ändå ha inslag av det andra så är det att när man, mm, när det bästa sättet jag kan beskriva det när man, tänk nu då att det är liksom ett krig att liksom den historia som betecknar något slags krig mellan några faktioner och mm. skulle ha en fantasy-setting eller skulle ha en fantasy-stor så då skulle du förmodligen se karaktärer som kanske rider på enhörningar och det finns magiska svärd och det finns den här liksom klassiska hjälteberättelsen och, but, och där Precis. kan det finnas alla aspekter som uh, liksom vampyrer av väsen och sånt, fantasiväsen till Liksom, det är en fantastiska liksom, legender ja. som Arthur och liksom, det runda bordet. Och shit. Men om du har ja. science fiction så det är liksom som, när slås, det som sitt namn för att slås om liksom, fantastic science. Att liksom, istället då så skulle folk fara liksom, slåss i rymdkäpp och skjuta laser och shit. Och även om du skulle kunna ha en story där say, det är någon som rider på en enhörning och skjuter laser så det är det oftast mm. liksom, summan av de här elementen som avgör om det är sig Fantasy eller science fiction. Till exempel, om du rider en anhörning på planeten Erebor i rymden och rymdfederationen håller på att drona runt, så det är det förmodligen science fiction. Om du nu då istället liksom har ett äh, lasersvärd i Middle Earth, så är det nog förmodligen ändå fantasy. Men det här är liksom i bästa fall svår definierat Men oftast så den där historia ganska klart falla i det ena eller det andra lägret men, men liksom, det, det som stör mig är ju kanske det att men, du kan inte um, säga att tolken skapar fantasy Sean, för att Nej. alltså uh, det finns som så mycket som hör dit att ja. uh, då men, du kan ju tänka på de här ganz, gamla uh, liksom romantiska berättelserna ja precis som, man, uh, liksom det som vi skulle kalla för hanga um, liksom, um eller liksom Fairy Tales. Mm. Uh, så skulle liksom lätt bra kunna vara dit. Uh, ja. Don Shot är ett bra exempel. Mm. Um, även om det nu tekniskt sett var en kritik men, yeah, whatever. Uh, mm. men nu, whatever. Men det är liksom min litteraturbildning som spökar där men men ja. det tar komma in liksom så här, allt från liksom så här, uh, som jag sa historisk liksom legendberättelse liksom kungarter där runna bordet, de här träcykliska uh, berättelsen om liksom England ja. och Frankrike och, liksom det här, ja. uh, och allt som hör till. Ja, kan, kan man inte säga att sådan det sin färd mm. nu i diverna komedia. No, alltså, till sitt tema. sitt tema, så ja. ja. Säkert mm. fantasy. Ja. Men, men det ska liksom kunna falla i en subgenre här. Men nu börjar det bli invecklat så jag tänker inte gå in på det. Ja. Okej. Okay. Men något men till exempel att no, om du. Eh, det här egentligen är ganska parallellt i tolken. Mm. Om, du, om du frågar liksom någon som inte specifikt har studera litteratur och kanske läst mycket av så frågar du no, men, vad var den första fantasy-boken? Så är det mycket möta mm. att de säger någon, eh. Uh, Lord of the Rings, och de har läst ja. någonting så är de kanske The Hobbit. Och så får de riktigt plus i kanten. Ja, precis, och mycket riktigt, mycket riktigt, mycket saker. Yeah. Lo and, <laughs> and behold, en åtta på proven. Men, <laughs> men det är som måste fråga, no, okej, okay, men jag frågar dig, Nikolaj, vad var den första uh, vad var den första liksom populära vampyrnovellen? Uh, väntas nu. Alltså... Det som man väl oftast talar, så är det inte Dracula som Bram Stokers. Ja. Och som i princip, om man inte, men det fanns inte, men Mournau var en filmregissör, var det inte så. för någonting? Mournau äh, som gjorde Nosferatu. Alltså äh, du det här? Med... Alltså menar du Max Schreck-grejen eller vad då? Ja, alltså det var ju, jag började fundera att han... Jo, för han tog ju den här Bram Stokers Dracula i princip berättelsen. Alltså, det var ju en konflikt däremellan. Ursäkta, jag... Ja, han kallar ju den för ja. något för Ja, precis för att ja. copyright issues. Jo, ja, men men, men ja. ja, men alltså så, Bram Stokers nej. Dracula. Nej, det är inte. Äh, vad är det när Bram Stokers Dracula skriven? Alla tror det mycket tidigare än det egentligen är. Väntas nu. Sen 1800-tal? Ja, ganska bra. 1897. Men, men liksom alltså det finns ju en, en hel del, alltså det finns ju som uh, fiktion till exempel ja. uh, Polydoris the, the Vampire som är skriven 1819 okay. uh, Men liksom man menar ju att en av de är kommersiellt framgångsrika liksom böckerna så ju, uh, Carmilla från 1872 om en Lesbisk vampyr för övrigt. Uh, <laughs> det är progressivt. Liksom, jo, men liksom min point här är att, liksom att uh, det fanns mycket vampyrlitteratur innan Bram Stokers Dracula. Men, ja. men Bram Stoker gjorde någonting i sin Dracula-novell som var som så ikoniskt och som blev liksom så självklart. Att nästan all vampyrlitteratur till idag så drar inspiration och aspekter av den. Exact, uh, ja. nästan samma sak Kan man säga går med tolken Och det här är egentligen Två varianter av fantasy uh, Man kan säga att liksom, De kommer lite från samma Som skrot och kon De här båda litterära Generna um, Tolken, det fanns mycket Fantasy innan tolken Men Tolken igen gjorde allting rätt. Han, han tänd på alla cylinder, han körde alla bollarna rätt i korgen och wow, ja. plötsligt blev den en genre. Även om, jag ska inflika, det gick inte särskilt fort. Att böckerna var jättepopulära i England, men det tog ju många år innan de blev liksom populära i framförallt USA och sen resten ja, av det. Exakt, där. ja. Jo, jo, jo, det var ju, det var ju ett, en, en enorm uppsving. I jo. och med att han är populär i USA för det var ju många andra författare som sen vars verk plockades upp. Men jag, jag tycker det. bara det för jag menar du hade ju på samma tid och liksom så här samtida författare som uh, liksom uh, liksom till exempel Hexan och Lejonet och liksom såna här. Ja, alltså, jag tänkte ju C.S. Lewis alltså. Ja, precis. Ja. Och, och jag menar de, de kände ju varandra till honom. Så ja. Så att jag menar, Narnia-böckerna så här att, att de hade jag en stor äh, betydelse för den här genre. Men att förstås tänker man på torken för att, no men, han var väl tekniskt sett först och bäst att gäller liksom äh, high fantasy. Och bara för att göra en liten definition av high fantasy för det är där mm. man egentligen tar med med torken så high fantasy betyder att Uh, det finns drakar och liksom det finns vandrande döda där man väcker folk till liv och, och liksom yeah. drakar och magi och liksom, så här för en mål till skillnad från kanske low fantasy som är med liksom så där att men, det tar plats i en oftast en medeltida setting och att yeah. den kanske fokuserar på liksom så mycket fantastiskt men att det kanske kan finnas till exempel Uh, varelser Eller det handlar mer liksom ändå om det mänskliga Inte även naturliga Men liksom mm. den här settingen att det är någon slott så här Antingen sluten eller öppen sekund Så är ju samma Ändå Men, men Vad var den original vi ställde oss Var börjar fantasy och var slutar tolken ja. Nå, Mitt svar på det är att tolken börjar Där tolken börjar Tolken börjar med liksom tekniskt sett the Hobbit men vi kan väl kalla det för Lord of the Rings Nu då Um, och, fantasy, och, fantasy, och fantasy så är bara liksom där han hängde sin hatt men inte, ja, om de har någonting mer att göra med varandra än, säg säger Fanus Carmilla har att göra med vamp Vampyrsjanden att den var bra tills Bram Stoker kom och sen visste ingen att den existerade längre ja men nu, nu stämmer ju det där att, att jag är det är, ändå så att det, är, det är ju bidrag inom en genre. Ja, det är ju det. det, är, det är. Sen att det, det, är, det på många sätt är tolken specifikt så är definierande. Eller hur blir vi sen definierande för det? För att allting som du sa, alla, alla bitar följer på plats. Och det är det ju det. Handsverk. Och det är ju det, det är som, ja, att det inte är svårt att tala om fantasy utan att nämna tolken. Men nog ja. eh, kan man göra det Men det är ju bara det att det är ju, När någon gör någonting tillräckligt bra så Uppstår vissa standarder Och att ja. um, Men okej okay, Till exempel om vi frågar oss så här att, Finns det erkänd modern fantasy Som inte har om att tolka en influencer? Det där är ju det är Faktiskt det. Det är en, en svår fråga det beror ju på att var liksom vad tittar man till jag började att reflekterat. Jag, jag kommer att tänka på liksom, direkt på namn som alltså Scott Lynch funderar jag på den här Gentleman Bastard mm. trilogin. No. jag funderar. När no, alltså alltså Locke Lamora är ju en väldigt intressant Serie, liksom en väldigt intressant karaktär för övrigt. Um, yeah. Men det faller väl nog igen i, liksom kanske jag skulle snäva det här Low Fantasy-definitionen eh, ja. som jag sa. Ja, ja. Så även Alltså, alltså det, det är en, liksom, it's a fair comparison, liksom när vi talar om fantasy. Men jag tycker mm. det är lite svårt att alltså. Jag tror, lätar man tillräckligt långt så hittar man säkert fantasy-aspekter i allting. Jo, till exempel ja, ja. skulle man kunna argumentera att men, eftersom Tolkien var en lingvist och skrev mycket av Lord of the Rings på en sån här lingvistisk basis, till exempel att han börjar ja. med språken och sen börjar långsamt bygga kulturen runt om, så kan man ju säga att men, Scott Lynch tog vissa influenser då, till exempel att uh, den här Huvudstaden där liksom Åtminstone den här första boken Sen tror jag kamor, Så ska man kunna ta från det här uh, Spanska mm. liksom Duelläringskulturen Vad kamorra betyder uh, Nej ja, Men Det betyder i princip strid Eller liksom slagsmål Och där har du en massa typ, bra av oss Som går runt och liksom yeah. slåss och Duelläringskultur och liknande Så att men Börjar man gå till de graderna så alltså, Everything is everything. Like, mm. Säkert ska man hitta yeah. paralleller mellan uh, liksom The Gentleman Bastard Suite och Pippi Longström, om man vill. Jo, ja, jo, precis. Det är ju, det är ju ett värde att söka om man inte riktigt länge och tillräckligt djupt så mm. hittar man ju, man men... hittar man ju likheterna där. Okej. Nej, men okej. Nej men I'll, bite. I'll, I'll bite. Mm. jag vill, vill säga om det finns paralleller no, man, um, Det finns Nu var det några år sedan jag läste. men De hade ju en sån här um, Samling av magiker I den här Lokla Mora-serien Ja, uh, så är det Om no, man skulle kunna göra paralleller Till de här wizards där De I Lokla Mora-serien var de liksom så här pomperskants med varierande intressen som alltså normala mänskligheten. Mm. Vissa var mer mm. humanistiska, vissa var mer så här burn mm. them all. Ja, det, det stämmer. Det stämmer av vissa. Alltså, magi var ju inte någonting som var o, oerhört där mm. i, i den världen. Det var ju mm. det att det var, det var ju inte främ, i främsta linjen. Mm. Nej, precis. Nej, vad är det alls huvudfokus? Men å andra sidan, vad är huvudfokus i Lord of the Rings? Vänskap. Ja, vem ska? Uh, jag vem vad är det? Jag behöver fundera över plikt. Jag undrar, är det plikt? No. Vem i så fall? Okej. Liksom, okay. liksom jag igen. Man känner liksom lite att den här akademikern är en liksom som nyser till för ja. Så tänker man, okej, okay, vem är huvudpersonen i Lord of the Rings? Vi tar, alltså, vi tar liksom, The Hobbit, utan vi tar som ja. trädböckars Lord of the Rings. Så här. Ja. Huvudkaraktären. Ja. No, alltså, jag antar att, en, jag antar att en första, ett första svar som skulle komma där så skulle Potentiellt bara då Frodo. Okej. Okay. Men det finns massor med kapitel där Frodo inte alls är med. Ja. Det finns, vi, i vissa fall så läser vi en halv bok utan att man ser Frodo alls. Ja. Och då kan man ju argumentera, aha, men det är det ett liksom spritt berättarperspektiv? Mm. mm. Nej. Därför att Alltså, har du läst böckerna? Nej, det har jag ju inte. Nej, men varför frågar jag? Nej, men... Okej. I med kontrakten med våra sponsorer har jag inte läst <skratt> böckerna. No, men for fuck's sake, det skulle nog vara bra någon gång om du kanske läser när vi diskuterar. Jesus Christ, well, när... Måste ju medföra var... lite spänning i diskussionen. Ja... No, men ah. vi... Okej, okay. ska vi göra så här För att nu förstöra världen Totalt för möjliga fans no. Jag har sett filmerna Very good boss Ja yeah. no, Men vem har nu inte sett filmerna liksom, liksom Din hund har säkert sett filmerna Sannolikt, ja Ja Men, okej okay. no, För att tala från någon som faktiskt har läst Böckerna då ja För du var säkert för upptagen med att säga Kalle Ankans vänner önskar god jul Eller hur? Det <skratt> kan väl vara det Ja de Okej, okay. uh, först ska jag säga Så jag behöver inte sluta särskilt hårt På min hatt idag Att liksom, böckerna är liksom, liksom Tråkiga som fan Att liksom uh, ja, Alltså jag läser dem Okej, okay. det, det, det är orättvist Ja, de är, de är liksom mm intressanta, de är spännande. Men tempot ja. är helt övergävligt liksom, långsamt. Att ibland så bara ja. står man som liksom att sig genom som liksom med våld, försöka komma genom vissa kapitel. Och att ja. det är ju, det, liksom, om man bara har sett filmerna, så kommer man rätt få intrycka, men det här måste ju vara en spännande actionpackad bok. Ja, precis, ett svepande epos. Då, alltså, för att vara helt ärligt, ofta är det bara att liksom, People standing around. Um, yeah. och, och att det är liksom Jag tror det är med som där att om man, om man är villig att gå på den här resan med karaktärerna. Om man säger som mm. Rivendell. Om man säger liksom uh, The Dark Stare. Liksom, om man ser att yeah. tunnen där är och shit, Så då blir det spännande. Ja, det är riktigt bra. Yeah. Och, att, och liksom, då finns det många ställen där det är litterärt guld och sådär. Plus att man måste säga jag tror att vidden av den här boken så kommer lite uh, om man inte säger så anakronistisk på den. Um, därför mm. att um, till exempel det finns, det finns väldigt många paralleller uh, med till exempel nazismen i Lord of the Rings. Att det mm. finns till exempel att det finns ett sån här växande mörker i världen det finns det här liksom ja. tanklösa hatet uh, och att det är inte bara liksom till exempel det är inte bara att Sauron för krig på säg Alven eller någonting utan för, han för krig på något vis mot livet själv, mot mänskligheten, mot allt som lever Precis. Och, att, ja. och samtidigt så kan man ju säga ganska starka paralleller till, till exempel den här skävlingen av Fylke eller liksom The Shire uh, ja. som en analogi för den växande industrialismen som tolken helt utav att vara emot och att han tyckte att det var hemskt. Och att man säger ju litterära man som till exempel när han skriver om Fylke och liksom de hobbitarna så är det mm. väldigt så här jordnära. En äh, som så här kärlek till allting som växer och liksom sådär. Och han Precis. beskriver på något vis den här ödeläggelsen Inte som bespottande Eller liksom hatiskt utan han beskriver det mer som någonting sorgligt ja. Och att det här är ju liksom så här man som Som man måste säga i boken Men om man, om man liksom försöker läsa det som en actionberättelse Så att det finns inte så mm. mycket Dissar och det finns inte så mycket high som Liksom vilda liksom fights Så där. det är nog bara en effekt av det är Att Ja och det är inte Det är ju klart, så att säga, för tvn är ju... Filmen ju ett förhållandevis restriktivt. om de ska ha gjort filmerna som de gjorde böckerna så ska det vara den fucking tråkigaste filmen du någonsin har sett Det hela ditt liv. De ska kunna byta namn från Lord of the Rings till Faggot, Stalking and Walking. Men, because that's what they did! Men, nej alltså, är böckerna de bästa jag någonsin har läst? Nej. Uh, men Här vill jag liksom inflyta en sak att, no man, Alltså det är ju mycket liksom Det är ju helt uppenbart Att tolken tog jättemycket Inspiration Av liksom sin egen tid mm. I armén Att han såg ju krig Han såg ju vänner ja. han Han liksom upplevde liksom Krigets terror ja, precis. Uh, Och det finns Till exempel uh, Jag läst eller kanske jag såg i någon dokumentär knows, att just till exempel de här Dead Marshes, där det ligger alla de här människorna och alven och allting döda under ytan, under så att säga. Så att det var helt inspirerat att hans mm. egna mm. erfarenheter i SOM. Ah, precis. Yeah. Um, så so, uh, mm. att han, han skriver ju liksom, för att tolken är en av de författarna som ofta skriver ganska allegoriskt, att det han behöver inte nödvändigtvis behöva ha någon så här djup inbördes symbolik för det han skriver. Men han skriver ofta som han kände någonting. Och att mm. jag tror det är där, och jag tror det, är det som inte bara gör Tolkien böckerna bra utan många andra böcker. Att om det finns en författare som har lyckas få in. Um, sina känslor i det här och på ett sätt som ja. faktiskt övergår till läsaren så då blir det en väldigt kraftfull läsning, att då blir det väldigt ja. uh, involverande och immersivt men ja. men men ja, jag minns nu inte var jag börjar den här ja. långa ja. monologen men ja, du börjar, du börjar med det att du, du det där, talar ner till mig för att jag inte har läst böckerna Ja, ah, och så ska det förbli. Ja. Patrosk. Ja, det. Ja, det här är ett trevligt samarbete. Jo. Nå, no, men. Vi, vi, no, men vi, vi får göra upp i sen. Ja, precis. Mm. Nå, no, ja. men om vi nu ska ställa den en, en del frågor där, om vi nu ska nämna det stora namnet här, George R.R. R. Martin. Mm. Som modern fantasy. Ja. ja. Men kan man tala om George R. R. Martin utan tolken? Um, alltså vill du, ha, vill du ha mitt personliga svar eller vill du ha litterärt svar? No, ska, ska vi gå med personliga Okej, okay. uh, sure, why not? Um, det finns drakar i Game of Thrones, fine. Det finns Walking mm. Dead Game Thrones, ja. finns andra... de <laughs> yeah. finns i Game of Thrones, fine. Det finns andra... Ja, det finns andra raser i Game of Thrones, fine. Alltså... så so, Jo, visst, varför inte? Att Nu kan man väl säkert säga att det finns influencer där men Harold George yep. R Martin själv har sagt att han har tagit influenser av Tolkien. Jo. Men um, utan att ändå gå in på det litterära svaret så no men, uh, men förmodligen anta mycket mer inspiration av War of the Rose. Mm. Så på sätt och vis så han kanske inte har tagit. Så mycket inspiration av tolken, vad han skrev Men han kanske att är inspiration som tolken tog inspiration Det vill säga, tolken tog in, mycket inspiration av verkliga händelser Och liksom ja. grejer Jag menar det är ju ingen hemlighet att, ska vi säga Han, tolken var i lingvist Och han började mm. med att hitta på de här språken För det var en, en av hans passioner uh, Och mm. sen så började han bygga kulturen runt dem. Till exempel alvernas språk är i alla fall um, den här äna typen av Nu minns jag inte. Liksom my nerd dick is not that long anymore. Men, men liksom, det var ju direkt baserat på finska, framförallt Kalleval. Till exempel. Ja. Dvergernas uh, kultur och jag tror den här rohan-kulturen var ju väldigt inspirerad av nordisk mytologi. Och uh, ja. Uh, just den här uh, Be Beowulf fanns väl till viss del med där och sådana här um, men, men alltså det är mitt personliga svar vill du nu ha det litterära svar? Nå, no, låt oss gå in i det här Okej. Okej okay. okay. <laughs> okay. Vilken ursäkt som helst Nikolaj <laughs> <laughs> Okej, okay, no, men Lord of the Rings A High Fantasy Uh, mm -hmm. A Song of Ice and Fire A Grimdark Ja Ja, okej okay. Så här var inte jag med Nej, no, hade jag något mer att säga Yes! Att... <laughs> alltså... okay. ja, men... ja, det är med till slutet Men du vet vad Grimdark är Ja, no, alltså det är ju en Det är ju den här En benämning på det vi säga, kanske, Om vi nu säger här Fantasy-litteratur men, men alltså där ska vi säga, den här traditionella fördelningen av liksom gott och ont till exempel mm, inte, inte existerar nej. på samma sätt. Nej, men du minns kanske, jag, jag sa för en stund sedan att fantasy så är en subgenre av spekulativ fiction ja. precis som science fiction och uh, horror. Ja. Grimdark är en annan subgenre. Nej. Okay. Um, och, att liksom, och det som definierar den att den liksom är no, men för det första är grym och våldsam. Mm. Men har liksom ja. en aning kanske moralisk. Och i ja. vissa fall. Um, så no, man kan väl säga att den är lite dystopisk och. Um, jo, in, den, in, den in, bär kanske, ingen garanti. Den är ingen garanti på att det är goda vinner. Nej, men att det finns ju liksom dark som är just satt i. Är liksom a not too distant future eller så en säga öppen sekundärvärde till så um, jag försöker komma på ett bra exempel men, um, men att liksom just att det porträtt är en framtid som mycket väl ska kunna vara vår framtid som inte verkar sluta väldigt bra. Yeah. No, no, hur är det med den här um, new romance, Alltså den här 50 grejen. Var inte den skriven på 80-talet? Tycker jag mig minnas. Mm. Jag funderar att ifall den skulle fylla... Fylla det... De liksom... Alltså, nej, alltså... Jag, jag, jag medger frivit att liksom... Jag minns väldigt lite av den. ja. Men ni kommer ju klassa den som Grimdarket. Att det var ju nog mer som så här filosofisk vad jag minns. Ja. Jag för sig, ja. För sig, jag tycker att, men den. Men den innehöll ändå, kanske i mitt tycke, inte lika mycket så här. Jag skulle säga att här, här stämningen men... var på det sättet klart. Men om man, men om man tyngre, går tillbaka Men om man går tillbaka till den här frågan Som ja. poströras för en stund sedan Just det finns det Någon så modern fantasy Eller kanske är modern mm. fantasy Som inte har några tolken influenser Så det finns ju en sån läkare Man kan läka och det är ju liksom typ Spotter tolken och, och Alltså jag testar den här för vi kan göra det Om du vill Men man förlorar alltid den läk Och det är basically man ser på vilket som helst som modernt fantasyverk. Yeah. Och så försöker man säga att hej, finns det någonting här som min tolken gjorde i sin, sina böcker? Mm. Och du förlorar alltid. För du tror att du har en originell berättare, men så finns det alltid någon jävla drake, eller så finns det någon typ uh, Deusäckmakina då, som liksom uh, säger liksom Sauron då, eller liksom att yeah. du eller egentligen essensen av Sauron Kanske inte karaktären Sauron uh, Eller mm. så har du någon liksom så här uh, I vissa fall en like, med I vissa fall ett sådär plot device Som till exempel The Ring of Power Som yeah. är där Eller så har du liksom quote -unquote, Alver eller orker Eller zombier Eller whatever the fuck mm. Och så är du direkt tillbaka ett i träske och du kan komma ganska långt. Du kan tro att du hittar en riktigt bra kandidat. Men vittor, Det fanns ju en wizard där. Satan! <laughs> ja. Oj vitto, den där dvärgen var skotsk. Eller, oj vitto! Liksom, det är alltid någonting ja. sånt där. Ja. Okej, okay, det, det hade ingenting med att göra med tolken. Dvärgen var skotsk. Det är bara en Hollywood-porträtäring. <laughs> men, men anyway. att liksom. Mm. Men, mm. ja, ja. Det... ja jag, kan, jag kan helt se framför mig att det där är att det där är någonting man aldrig kan vinna. Nej, jag vill inte ens läka läkaren. För jag vet att man alltid förlorar Så det är okay. no point. Men jag bara vill nämna en sak. Vad är som är roligt med den där läkaren? Att man alltid förlorar. Precis. Det är som att dejta mig. Det är liksom... Uh, what do, do you have to lose? Your virginity. Repeater. <laughs> Ja, öfstalde. Ja. <laughs> tack tack, jag är här hela veckan. No, men... Nej, men ja. det roliga med den här läkan är att man kan egentligen applicera det på massor med annan litteratur. Uh... Det för, där blir W som så... Det finns liksom om du tar ändå liksom bara sub liksom om du tar bara chanden, liksom fiktion. Yeah. Och det är inte så mycket en channer. Det är liksom basically everything written egentligen. Um, mm. så, så är det mycket möjligt om du inte liksom håller dig till liksom. Väldigt uh, well så matter of fact, liksom fakt att extra, det kommer att finnas något så tolk jag drag där. Yeah. För att det här är problemet Tolkien skrev inte bara allegoriskt Han skrev ju massvis med fucking material Att ibland, yeah. är det, ibland är det liksom rent prosa Massor med dikter, massor med sånger Ibland är det liksom yeah. rent geografisk Liksom När vi kallade spekulationer spekulationer Massor och sida upp och sida ner med info Ibland är det bara um, Så här liksom på något vis uh, Den här um, värsten och hans adjutant Vilka i princip mm. reflekteras I say, Sam och Frodo förhållandet Som ja. kanske många Moderna läsare som ser på det anakronistiskt skulle definieras Som något homosexuellt till exempel mm. Men ja, Det är ju det även... jag skulle vara fanfiction. Jo jo, Nej, men alltså no, no, Vad vi vill säga liksom Att Sam äntligen får den i prutten Av Mr Frodo Men jag tror att Det är liksom det där att om man inte förstår litteratur om man inte förstår mm. ska säga, genre eller stilar så då börjar man mm. göra liksom sådär då är allting på som sin lägsta nivå men så, Sam för med Frodo därför att Sam är gay. Sam vill riktigt yeah. liksom liksom köklangt när i Svalia Mr. Frodo Never mind att det liksom upprepar några säga att han liksom har en kärlekskänsla att han mm. kunde liksom närma sig Rosie en av de fackvindiga karaktärerna, är liksom fucking hela serien som, som yeah. har någon sorts prominens alltså. Men yeah. anyway, mm. uh... jag börjar faktiskt fönta vem hon faktiskt? i eller nämnde. Jag börjar vem var hon faktiskt en kvinna? <laughs> var det bara någon jävla dvärg i drag? Var det <laughs> Gifta sig med Gimli? Va? <laughs> ja, ja exakt nobody but ja. fucker dwarf <laughs> not in the beer Åh, <laughs> oh, så är vi här igen ja, <laughs> ja tack ja tog så här länge den här gången mm -mm. Ah. ja men för, men det mm? är just då för att det blir det till så här som nu var. ja men uh, Sauron vill döda och alla ska ge stryk åt Sauron för att Sauron är elak Vilket är ironiskt För att i, här, i det här fallet är det exakt så det är Att Lord of the Rings är egentligen En superenkel historia Att Sauron är faktiskt bara ond så that, That's his motivation Det är sant Så han är väldigt okomplicerad Egentligen Han är bara som så där att hej jag heter Melkor Nu ska jag övrigt och nej Det är... Och sen när han är död så är ja. han som att att jag skulle nog egentligen inte vilja vara död. Och så säger ja. liksom de här andra som på högre power så att han ja, no, är okej. Okay. Men i sin fitta och så är okay, det ska inte vara. <laughs> så fort han kommer tillbaka, nu är fitta. Och ja. sen så så sauronar han sig. Um, ja. Och att ja, men that, that, that's him. Evil det är ju en väldigt vad jag enkelspårig karaktär. Eller det är ju ja, det är som man jag tycker man i annan litteratur eller i, i, i film i, i spel och i alltså, man kritiserar ju den här den typen av antagonist mm. som var small, egentligen bara att aha jag ska förstöra världen och maniacal laughter. Akkompaniera ja. det, det är ju någonting mm. man tänker så att, att Ni kunde inte lägga ner en lite mer tid på det här nej, nej, alltså det passar inte I, i dagens äh, Litteratur För att vi För det första så var ju den här äh, Ska vi säga vi, ja, hm, Litterärt 80 talet Filmatiskt 90 talet Den här växande ja. äh, Favoriseringen av anti -hjälta. Att en, en hjälte Precis. Ska inte längre bara vara liksom vad är du fagar. Det är ett helt gods, så att säga. Ja, men, så vi, vi, är, vi är trötta på de här tvalfagra blonda Fabios som bara rider runt på sin häst och löser brott, typ. Att de, ja. de är inte roliga. Så istället vill vi ha någon tjättjarökande, hårt krökande, liksom, närknarkad. liksom biker, ja. som dessutom har en magisk snopp och som kan döda vampyra. För att det blir liksom bättre. Jag vet inte, det blir väl någon sån här kalla Anka Everyday Man mänsklighet som vi associerar hård en del Ja. Men liksom, jag menar du kan ju säga till exempel, för du nämnde ju Game of Thrones, eller yeah. Song of Ice and yeah. Fire, fuck. Ja, precis. Yeah. Ja, för oss som mm. har ja, läst det böckerna. det är uh, ja, faktiskt George rur, rur, Ja, det är ju Rururur. Ja, jag är inte <laughs> Game of Thrones eller A Song of Ice and Fire faktiskt. Mm. Yes. No. Men, men man kan ju fundera att liksom, man hoppas ju att kanske det här är liksom in the yet to be revealed spalten men inte vi heller om say, The White Walkers har någon annan motivation att ja men vi är döda så we might as well kill the rest am I right boys am I right yeah. men man hoppas Precis. ju kanske det är lite mer invecklat <laughs> än så men för allt vi vet jo. hittills så kan det ju hända att så inte är fallet no. Ja, nej, nej, det kan ju, det kan ju faktiskt vara det så man kanske Ja, men kanske, ja, men kanske de bara har Ja, det kan nog vara kanske de bara har Massivt med liksom i sin snöfitta och, liksom där det är no, alltså det finns mm. ingen hejd på det Att liksom just kill everyone Men å mm. andra sidan in, de, Ja, det finns nog mycket Andra karaktärer Lord of the Rings Men särskilt komplicerade Jag menar, den karaktären som jag tycker bäst om I hela Lord of the Rings är ju Smeagol slash Gollum Yeah. bara därför att mm. han har någonting uh, som är liksom uh, han är driven av en inre twi twist och liksom yeah. han, och plus att de här uh, de här associationerna till ringen mm. så är väldigt intressanta, Liksom han är den tycker jag intressantaste karaktären i hela boken um, mm. uh, men Sam är ganska enkelspårig, Frodo är ganska enkelspårig, ja. inte den är svårt att förstå karaktären. Det som är svårast att förstå är tydligen deras förhållande till varandra. Ja. Inte jag om Gandalf är så svår att förstå, han är enigmatisk. Men det... jo, jo, men det, det, det, det är ju inte ett lika med tecken till att du är en komplicerad karaktär. Nej. Eller en ja. mångfacetterad karaktär. Han är mystisk, därför är han cool. Ja, precis. Liksom Aragorn slåss med ett svärd uh, Legolas slåss med en Gimli Gimlien, Dväri Det blir det ja. som på så djup nivå Och jag har läst ja. sida upp på sidan, av folk som har försökt analysera, liksom göra lite analys av Lord of the Rings så, som att jag men... Mm. men det som jag har kommit fram till nu då i mitt eget ödmjuka sinne så är ju att kanske Lord of the Rings en så tilltalande historia kanske det är därför som oss om det är, det är väl den bok i världen som har sålt mest med parenteser runt bibeln uh, ja. som är den fantasyboken. fantasy -boken. tack ja, ja. Uh, just det för att den är simpel att den är, du kan förstå den och att mm. jag tror en aspekt av det att liksom om du har en Ganska simpel, eller inte simpel om du har en ganska lättförståelig historia ja, det är det. som är satt i en värld som inte nödvändigtvis är liksom en uh, parallell till någonting annat. Till exempel uh, Mordor inte Ryssland, eller att liksom The Shire inte pastorala England, även om det är helt uppenbart. Ja. Är det. Så så Då har du liksom på något vis en bok som alla kan ta till sig Därför att den här mm. världen är lika sann Vem som som läser den Var som helst ifrån ja. i världen Och ja. den här historien Så länge du liksom förstår det mänskliga är Det, det mänskligare är det väl att vi vill gärna fortsätta leva Thank you very much Jo, ja. ja, det är ju en, en, en av grunderna i existensen Är ju att fortsätta leva Mm så jag menar att, igen för att säga George R.R. Martins böcker som exempel men Alltså Jättebra böcker uh, Väldigt liksom, Det som jag gillar bäst är De är ju den karaktärsutvecklingen uh, ja. men, men jag förstår Varför vissa personer kanske ska ha problem Med dem, inte för att de är våldsamma Eller för att de Just att de faller in på den här grimdark uh, ja spektrumet utan därför mm. att de är komplicerade att du, du kan inte bara liksom uh, genom en sån bok utan du måste liksom minnas några namn och du måste mm. liksom förstå vissa uh, aspekter i liksom det politiska spektrumet där som du får en inblick i ja. och att om du som bara vill läsa den som så hände och så hände och så hände som du kan ja. läsa Lord of the Rings som du vill. Så då får du inget medvärde. Då är det bara en massa jävla faggotry. Ja. No. Så på det viset så är ju böckerna ganska bra uppsatta. Och att det som, det som man får när man läser böckerna läser böckerna Nikolaj no, I have no idea what you're talking about. Nej jag vet! Bög. Mm. Så det är ju det att du ähm um, jag tror liksom man märker den här insatsen med det här extra materialet. Uh, därför att uh, du liksom du, du märker på något vis det här tolkens uh, insats i att bygga just sig de här språken och sen bygga kulturen ute efter det. För han läser ju faktiskt ingen. Alltså ingen möda att bygga de här kulturerna Så alltså, när man får ja. en inblick i liksom uh, Mina smorgull Eller dvärjarnas yeah. huvudstad Eller liksom, King eller någonting. Så det känns ju mm. massivt Det känns ju som att Oj, alltså här, här liksom, det som att, De skulle beskriva liksom, Historien av Uruguay på något vis Att, liksom, att här ja. har det hänt massor Och att det, det finns Ändlös ja. med shit att gräva och då känns det som att man har satt näsan i någonting väldigt spännande. Ja, men, men där, där kommer man ju in på den här frågan, att är, är tolkens verk bra just därför? För att det, det där är så många uh, influenser, dels från den verkliga världen som du nämnde, med mm. att, uh, uh, återberättande eller, eller jämförelser med upplevelser från kriget. Uh, mm. och... Och sen också med den här, det här extra materialet, liksom den rikedom som finns utanför de här huvudsakliga böckerna. Nå, jag antar jag måste svara på det eftersom jag nu har läst böckerna igen. Uh, ja, det... Men jag kan nu utgå ifrån min hatt så tycker jag ju att jo, men det är ju fantastiskt med det här materialet. Det är ju, du kan ju fördjupa dig i veckotal, i månader och det är som liksom ingen gör det bättre By the way, nerd ragers out there, om ni vill veta var Nikolaj bor och knivmördar honom så skriver inte till triggerwarningatgmail.com ska skicka adress Ja, uh, dödshot på mindre än 160 tecken skickas till Twitter Eller till Anna Ja uh, <laughs> Det funkar också Något gott ska hon väl få ut av det här utbytet också <laughs> Nå no, och är du Anna, så kan du sakna Donkey Dick Förlåt, det var osäligt En orkkuk Nä. <laughs> Precis, håll dig till tema Ja Och har du ont om ork Så då <laughs> Nej men nu Huvudsaken är att jag antyd Att hon skulle göra felatia på någon Och det är roligt, därför hon vill förmodligen inte <sighs> Det är no hope for me uh. no. No. Jo, ja, mm. Högt utbildade Högt utbildade personer Diskuterar tolken och litteraturbarn <laughs> var, ja. Varje vecka ja. Ja, man kan Ber, Berätta för dina vänner ja. Ja, okay. Okay. Men, Är tolkens verk på? bra Därför att de har så många influenser Från den verkliga världen som en rikedom av extra material Utanför de huvudsakliga böckerna Ja, ett svarar. va? Okej, easy point Men no, alltså, jag tror att liksom de har många influenser från den verkliga världen. Uh, ja, i den aspekten, uh, mm. jag tror han drog så mycket influenser att han fick den där autenticiteten i det han försökt berätta om. Ja. Uh, därför att eftersom han hade varit soldat så förstod han kanske hur folk reagerar eller hur folk beter sig i krig. Så därför börjar det ja, de... intressant att läsa om de krigen. Uh, och ja, och eftersom... kanske inte bara, inte bara krig, men också, också krissituationer som sådan. Den mentala stressen som så att säga, ett, mm. ett stort uppdrag. så att säga Ett uppdrag eller där du inte vet vad slutet kommer att vara. Mm. Så att säga, hur den press sätter det på dig? Hurdana hur hur allianser skapar du? Precis, och, liksom att, och det, just det här att den här tidsåldern och så präglades ju av en stor framtidsoro. Att det fanns ja. ett växande hat i världen och det höll på att sprida sig över gränsen. och det kröp närmare och närmare det trygga uh, där liksom värmen och det säkra och naturen borde då till exempel the shire. Precis. och att liksom, det här fick han in därför att han skrev förmodligen, som jag sa allegoriskt och, att, och där ja. så, så blir det liksom det här att Um, nu, om vi tar liksom, The Dead Marges och slagfältena i som mm. det som man känner där när man läser det så är en växande oro liksom, den är en otrygghet. Det är liksom det, det finns liksom den här närheten till de döda och det finns ja. så den här att du skulle kunna bli en av dem watch your step och att det, mm. jag tror att det här kommer en kom därför att han drog det exakta måttet nödvändigt nödvändig information från sina egna upplevelser så det blev liksom den här autenticiteten som på något vis kina igenom när du läser eller när du konsumerar det här materialet mot dem, mm. man skulle bara hitta på en massa, Nu De skulle det säkert kunna bli lika bra, jag menar behöver man ju vara en författare och skriva om krig och måste vara i krig själv men nej, nej. Men det hjälper säkert för att man ska få den där exakt rätta tonen man söker efter. Och säkert satt han en lång ja. tid innan han hittade exakt det han ville ha. Uh, jag menar han, han skrev ju de här böckerna på några år. Han skrev ju det under loppet av ganska lång tid. Det var långa och gap mellan de här böckerna. Ja. Men um, men liksom men du sa att uh, jag tror du använde rikedom av liksom, extra material utanför ja. de huvudsakliga böckerna. Precis. Um, alltså jag har läst The Silmarillion, Silmarillion. Och jag har läst ja. liksom The appendices och shit Ja, ja men liksom. det, det bör, sä, bör säga så att Silmarillion gav jag mig in på mm. Big mistake uh, ja, ja, alltså det, det, det var liksom I något skede la jag den tyst ner på bordet mm. Öppna dörren no, och, men, och gick bort no, men alltså um, har du, har du läst Bibeln? Eller har du läst delar av Bibeln? Ja, det, det har jag. För ja. länge, länge sedan. Delar eller heller? Delar. Okej. Okay. En ja. no, Men du vet då att liksom, Bibeln är ju ofta skriven på ett sånt sätt att liksom att och sedan ging och det till Abrahams hug Bitar av kött i tjur, lär och skålar. Som sedan fördelades mellan tvännebarn. Och hur deras tvänne händer ja. framgick detta. Att, att bitarna vore nu 14. Och dessa 14 bitar. fördes in i tjänarnas så Som sedan uppging och 78. Och man som, så här, det är ja. bara en massa. Vitto info. Som går in i mer info. Som går in i mer, info, som går in i mer. Ja. Man bara känner liksom hur. Man som tiltar huvudet bakåt. Och låter saliven flöda. För att det är så. <laughs> Att det är riktigt sådär Och att ja. det, det är liksom The appendices framför allt Alltså vitt och det är bara en massa namn Och vem liksom de född Och liksom eventuellt ja, kan kanske se. vart de gick Och Silmarillion ja, ja, precis. Alltså, oh. Och, och Gud, Silmarillion jag den där. Ja och Silmarillion Så är liksom sådär no, men, Alltså Det är som att om du läser liksom Riktigt dåliga bröderna grimberättar och så här. Med jättemycket info om var allting finns och var det ska ligga och ja. vem som bor där. Ja. Men korta och konsistenta, liksom man bara som sitter men vad är Storin? Jag vet, jag kommer för story, men storyn Men Storin, Hallo Hallå, hallå Storin, var, vart gick du? Nej, det är så kallt här inne. Att, ja, så jag menar, jag Och jag förstår, liksom, att det är det som så här Book of Lost Tales. Och liksom så här. Jag förstår mm. att det meningen att vara extra material om du liksom... Ja, en extra kan... krydda för, för dem. Det Inte riktigt. ens en extra krydda. Okay. Det är liksom så riktigt sådär att, liksom att om du har sett ett bra avsnitt av Game of Thrones och sen vill yeah. du se på två timmar när de sminkar spelarna mellan scenerna. Och jag kan mm. förstå varför det finns vissa människor som tycker att, oh yeah. Yeah, this is the shit. Mm. I want more of this, I det är så bra, I don't want it to end more Right in the mouth Men för mig är det som liksom att uh, uh, uh, uh. För jag, jag Jag vet inte riktigt Alltså dessa, nu, finns det tre, nu finns det några bra grejer I Silmarillion uh, Men det är det är väl undanjämnda Nej men alltså, jag tänker på sådana saker som typ det här Beren och Luthien och, och sådana här grejer att alltså, som det för övrigt står på tolken och hans frus och som för övrigt den historien är baserad på. Aha, bonus thing you didn't know. Um, så mm, ja, men alltså, det, det är som jättetråkiga och jätteöver överkomplicerad information historier så att om du som sätter dig ner och tänker att, jaha, nu ska jag nog ha riktigt bra dash-litteratur. <laughs> Nej. För jag menar, inte har du ju heller in och läsa fucking Chaucer på väsan. För det är ju liksom en massa. Så, ja. Så, så det är ju, ja. Så det är lite på den nivån. Ja. Okay. Men, men, liksom, bara i kontrast att The Hobbit så kan du läsa. Liksom som en äventyrsberättelse. Det är ju menad som yeah. en äventyrsberättelse för barn. Varför då de yeah. sitter liksom yeah. vuxna, liksom, horisontalt handikappade neckbeards. Liksom och skrika dygnar runt om varför har Hobbit, Hobbit är den bästa boken som någonsin har skrivits. Det är liksom, det vet är fan. Men uh, den är ju som... Den är, den, den är liksom, du kan bara sätta den i munnen Och börja tugga liksom, Du behöver inga, inte fundera på någonting Vad du ring så är Lite i samma väv Det är bara det att liksom, det finns ett Lite större narrativ där Som du måste mm. respektera och kanske ta till det men, ja. men liksom Jag tror att Ja Om Tolkiens verk är bra Just därför av på grund av de här sakerna Jag tror tolkens verkar bra Därför att tolken var en Liksom professor i litteratur mm. uh, Och han visste liksom Vad han ville skriva uh, yeah. in, in, in, ja. Men liksom, det här var hans metod Det var liksom så här han gjorde Uh, och mm, han gjorde bra Men att säkert, nu finns det ju andra som har gjort Minst lika bra böcker Minst lika bra fantasyböcker Minst lika bra high fantasyböcker Bättre än tolken ja. uh, och, och de hade säkert en helt annan process så. Mm. Men Ja Men, men där, jag funderar att kommer man då ställa sig den här frågan Att det är, är, är fantasy då eller när jag egentligen vilken, vilken genre som helst, är det ändå ro, andra roligare och mer immersivt att läsa om materialet då är mer begränsat och koncist? Eller är det så här som vi talar om just att, så att mycket material lika är bättre? Och äh, vad tycker du själv? Här, pers personlig åsikt... Personlig mm. åsikt ja, så är äh, Läsa aldrig början Ja, exakt. exakt I don't like this reading stuff I have no use mm. for no reading know-how <laughs> Precis um, Jag tycker att ja, det, alltså det kan variera Det här Det kan mm. variera Men, men jag, jag tycker att jag gillar en författare Som kan hålla Sitt det känns att det har en känsla av att det här är då, så att säga vet package. Och tolka det där hur du vill. Men alltså att det här man oh, ser. Precis, man ser precis det liksom att, okay, att här finns en klar, tydlig berättelse som, som man ser liksom att man kommer från start till slut. Att det inte behöver vara det pågående av vi är nu i bok nummer 17. I, I serien Som fortfarande pågår Och jag har inte ännu heller kommit, kommit fram till Mount Doom mm. Att, äh, att nå, på sättet, Rent personligt Jag tänker vara krass att säga Att om det är bra så får det vara hur mycket material som helst Men, ja. det, men det är just det där liksom, varenda, Det finns ingen Det finns ingen historia som har pågått länge som är, liksom, håller liksom som bara växer i kvalitet att före eller mm. senare kommer den brytningspunkten brytningspunkt där det, liksom, det blir pinsamt uppenbart nu har den här gått långt över vad det var meningen skulle gå och nu borde den yeah. stillsamt dö uh, yeah. och att liksom, man säger det ofta liksom inte till exempel uh, Orange is the New Black uh, en sån yeah. uh, produkt Tre första säsongerna yeah. Handla om att vara liksom, i, i kvinnofängelse. Kanske lite orätt, orättvist så. Och liksom med och liksom, de udda historierna som hände där. De två senaste säsongerna så märkte att nu har vi helt slut på material så nu är alla klar. Hahaha. Liksom humor mm. Och att um, jag vet att det är liksom gjort för en kvinnlig publik i tanke och att nu råkar jag ju ha den där rannskrämliga penisen, men um, mm. jag tycker det är liksom det är som så tydligt, alltså de växlar så hårt i den här, i bilen på den här resan på väg på, jag bara flög in i säten framför mig um, mm. de gör det till exempel yeah. The Walking Dead uh, som är en typ av fantasy um, mm. Och där det är det som att ja, men, då har vi inte så mycket mer att berätta om The Walking Dead så nu, nu skulle vi lika bra kunna på om det liksom till... Det var klart, det är det var. Nej, edition. Basically survivalist cunts with guns that are behaving badly för liksom alltså <laughs> okay. zombier är någonting <laughs> ja. man säger mellan sen någon mm. gång. Så att jag menar måste de ju alltid fly från zombier för att det ska vara bra men att liksom vad du... Till exempel där och så blir liksom, historien som utspelar sig först med liksom månader och veckor och dagar mellan mm. avsnitten så blir ju nu till timmar en, en yeah. hel säsong kan ju ta lopp och rum liksom, äga rum på loppet några dagar Om man yeah. märker ju liksom, att nu har de ganska slitat mig, att nu måste de strä mm. allt det här materialet och det blir inte bra, det blir aldrig bra och att nu är ju för att ha gått i tolken så <skratt> no. alltså den här gubben så hade ju tydligen liksom hur mycket fantasi som helst när det gällde att skapa liksom sina mm. världar in i världar och att yeah. jag är säker på att skulle ha haft ett idollivslivs nog så skulle ha gjort liksom äh, 78 rasar till. Um. Mm. Eller kanske inte kanske bestämde han sig att det finns exakt de här grejerna i min värld och det här är deras historia och nu har jag skrivit den och är den färdig men han dog ju ja. innan liksom han fick allting färdigt så att ja. den som dribbar Book of Lost tales så färdigställdes väl av hans son Kristoffer Tolkien ja. Ja. ja, precis det är väl det som, som men, precis, ja. men det som jag som tippar hatten av Tolkien är att liksom han berättar en historia Mm. den hade den en definitiv början och den, den definitiv slut ja. så fanns det lite extra material som inte på något vis alltså du kan leva liksom ett lyckligt liv utan att någonsin läsa liksom The Silberillion till exempel mm. ja. Um, ja. men ja. Alltså det, det är ju på många sätt just det som man när man nu talar i dagens läge om spel och den här så att säga DLC-kulturen. Ja. Så ja. på många sätt så är ju Silmarillion, Lost Tales, liknande det är ju frågan om eh, en bra form av vad man skulle kalla för DLC. För att det ger, det ger extra krydda. Det, det ger mera kunskap och information om den där världen men det ändrar inte på den där storyn, den här grund, grundstoryn specifikt. Ja. Den inkräktar in där. Ja, no, det är ganska bra exempel. Men just det där att material som är begränsat eller konsist, att, liksom att jag mm. tror att det är väl den här väldigt jobbiga balansen mellan att um, för mycket information är jobbigt. Mm. Uh, att liksom behöver du förklara allt. Att jag med klassiska exempel på det som att i sin förklara vad The Force är med i Chloridians uh, fuck me um, we didn't need to know det ska kunna vara en metafysisk, spirituell sak, men nu har ni förklarat det och mm. nu är alla missnöjda för att yeah. det, ni, liksom för, för ni tog den dummaste förklaringen som ni bara hittar för ni måste förklara det. Uh, men å andra sidan om man säger till exempel på modern film låt oss mm. säga modern fantasyfilm whatever Mm. Um, no, problemet där är att de förklarar ingenting alls att nu kommer det bara en drake som dansar gittabugga och så får man själv fundera: att jaha, varifrån ja. kom den vad gör ja. den här, vad har den för plan ja. vart får den nu, Vad får den här ja. alls vad har det där att göra ja. med någonting ja, och, och viktigast av allt, var när den sig dansar ja, kanske det mm. och, och, och då är det liksom sådär, om man då sen gör en animator Feature som heter liksom, Coxalot, The Dancing Dragon Så är liksom på något vis att, <laughs> För jag menar det måste nog, Allting måste nog ändå passa ihop Tycker jag med huvudnarrativet Det att, stämmer, ja För liksom, alltså, det är just att till exempel Inte bryr mig Vill jag veta hur mycket Samhetsrunkar i The Shire Innan de får ut liksom, med The Ring att, mm. liksom, och jag, jag är helt säker på att en så begåvad man som tolkar en säkert meticulös ska kunna skriva ner liksom både intervall och handrörelser och liksom hur många m liksom och hobbits liksom som producerades liksom veckovis där. Och jag, jag är säker på att vissa skulle tycka att I mean, oh god damn, liksom, this is like my top pick up the week för liksom Oprahs books eller någonting. Men <laughs> för mig är det liksom så att thank you, you really didn't need to know that, men okej. Okay, att... Ja, Good för dig, I det. guess <laughs> Ja Ja, det oh, är som en terminal Batman Ja oh, Han fick blommorna att växa Men Ja Ja, ja. ja. ja. ja men. Ja, så var vi där igen Ja, så var vi där igen ah, Det blir aldrig bättre ja. nej Mm. Men är vi då färdiga för den här Frågan som vi vet att kommer att Få en massa Fans att Att, att utveckla Spontant och rätt Ja, vem ska vara stora kärnan Och vem ska vara lilla kärnan <laughs> Ja, precis Just friend spooning ja. Um, liksom, nej, if, men, <laughs> ja Don't touch the tip, no homo <laughs> <laughs> Ja, exakt Ja Det där frågan skulle också vara att är, är böckerna faktiskt då bättre än filmerna. Nej. Redan nu så har jag liksom kollektivt redan inte där går. Så oh! måste det här med att lära sina fucking liksom Peter Jackson brävknivar. Och... Ja. Dödspatruller redan på väg. <laughs> ja. Ja. Precis. Men, Faktiskt det här, jag funderar utgående från, utgående från det som du berättade här tidigare, att, så att säga, att beroende på hur man läser, vad man förväntar sig av de här böckerna, så det är långsammare. Det de, de, de, de också skiftar, så här för det beskriver så mycket mer, det beskriver kultur, det de beskriver ju i sån detalj, det beskriver, som du sa, det här... Det är geografiska att det beskriver flora, fauna Allt mm. ja, men det så beskriver in... allt och allt ja. Ja. ja. Så, så liksom, filmerna har ju De har ju begränsningar I tid Nåja, no, men, men alltså Det är ju det att liksom Det, det måste jag säga liksom till Peter Jacksons För att liksom, när filmerna kom, de var otroliga Ja När filmerna alltså, kom det alltså, då, då, ja, men liksom, Vi hade aldrig sett någonting liknande Holy cow, fucking Christ, vad bra filmer då. Och att ja. det var liksom, um, alltså, som jag sa tidigare, liksom, om man skulle ha gjort de där filmerna som böckerna, så skulle det vara den tråkigaste filmen du någonsin har sett i ditt liv. Liksom, Jesus. Mm. Liksom. Plus att den här, um, det här tempot i de här böckerna, om man läser dem som som de var. Så det var ju som sådär det fanns ju, de bytte inte mellan karaktärer på samma sätt som de gör i filmerna till exempel utan de hade som till exempel ett tjok där vi följde som sig Frodo, Sam och, och Gollum och sen så hade de typ ja. ett show där vi följt sig Aragorn och Gimli och Legolas och om um, vi följde dem i liksom några hundra sidor och sen bytt så det blev ju som en helt annan ton på det. Mm. Att jag menar Det här är någonting som ska funka bra i en tv-serie till exempel. Du har ett avsnitt dedikerat till sig. Sam och Frodo och som går runt till The Dead Marshes en hel timme och liksom typ, viskar åt varandra och skvallrar om pojkar och shit. Mm. Uh, och sen mm. nästa avsnitt så är vi typ i uh, liksom Rohan mm. eller någonting då. Um, mm. men, men i en film så liksom de måste ju byta hela tiden. Dels för att inte tempo ska stagnera mm. och dels för att no, Liksom, man kan göra film så. Uh, yeah. Men sen finns det jag liksom så här att vad de, liksom hur de väljer att berätta vissa saker. Till exempel mm. i första filmen så um, den här klassiska liksom när de <clears throat> när de uh, tog sig genom liksom kasmodan. Nej, Kasmodan. jag är vad. Den där dvärgen där dveri... Berget, ja uh, yeah. Kasadum The Bridge of Kasadum Oh my inner nerd is raging mean, The Bridge of Kasadum är jag ganska säker yeah. ja men liksom de, de, de, de, de orkar anföll och sen så Skulle de ta sig och sen så träffar de på en balrog Som brann och shit yeah. uh, Och sen skulle de ta sig över Den här bron och liksom den här ballroggen följer efter och liksom de måste ju balansera på trappor där som föll. Och det var jätteintensivt och Gandalf liksom föll ner och flyer fulls och all that shit. Och ja. föll och som du, du, du, du, du, du, du och så får de ut. Uh, I boken så sprang de nära för en trappa. Det är mm. Så det är ju liksom en av de mest ikoniska scenerna från första filmen. Jo, det var ju liksom... Så var ju att i boken så att Oh, look us there uh, yeah. Yeah. Yay, we're safe <laughs> Så Så sådana så saker Och till exempel när de kom till Lothlårien uh, Så och Det var en massiv stad med liksom så här ljus uppe i det här och massiv by Och sådär att i boken var det som Typ någon jävla träkoj och gör någonting Så att det är ju Det är ju det här att man måste ju som på något vis Bygga det lite större för det är ju inte en yeah. epic Som så här äventyrserie Med liksom storslagna Strider och sådär liksom Battle of Helms mm. Deep Från den andra boken Så det var ju det, det fanns ju många saker där jag menar För det första så att Det var ju inte nära på liksom Sådär massiv Det var ju typ en grupp fittar i en borg som, som höll ut mot en andra grupp fitter Som försökte sig in mm. Och sen så kom de mm. inte in Och så vann de hurra Alltså i, i filmen så är det ju som massiv armé ja, ja, ja. på båda sidorna. Och plus ja. som en liten shoutout till fansen så kommer ju liksom halvdelen med en trupp allvar dit. Vilket aldrig hände i uh, böckerna till exempel. Just. Um, och sen flyttar de ju runt mycket som så här: repliker och så där Som till exempel mycket mm. som rör till exempel den här karaktären Eowyn, som Alltså den här. Uh, Shieldmaiden som spelades av Miranda ja. Otto och så många repliker uh, eller många utbyten där som sades att hennes så togs från den här tredje boken och satt i den här andra boken för att, ja. no, för att man ville bygga upp en hjältinna där och pusha en kvinnlig roll och till exempel att Arwen fick en väldigt betydande roll i de här filmerna ja, ja, hon, hon, var som, hon var som typ bara där i, i böckerna ja. uh, men, men det här är liksom um, bara goda val. Och att yeah. om du skulle sätta till liksom en fantastisk som så här orkesterscore av How, liksom Howard Shore uh, ett väldigt dedikerat team av kiwis mm. och shit. Så att, jag menar du har ju ikoniska filmer som kommer att vara awesome yeah. liksom åtminstone liksom, 50 år framåt. Det kommer aldrig någon att göra en Lord of the Rings film liksom. Säkert innan vi är liksom gamla utlevda män, alltså typ nästa år mm. så. Här. Ja, ja, just about. Ja, ja så det är ju som. Uh, det är ju sådana saker. Alltså, mm. men det liksom, är liksom böckerna faktiskt bättre än filmerna. Men... <laughs> böckerna hade ju genomslagskraft. Men det är ju som att säga att no, uh, George R. R. R. Martins böcker är bättre än tv-serien. Jag vill ju säga ja. Yeah. För att det finns mycket mer info i dem. Det finns mycket mer karaktärsutveckling i dem. Det är mycket mer yeah. komplicerad plott. Och så yeah. vidare. För de har inte rum med det i uh, Plus att de försöker sacksa upp det till en publik. Som är dummare än liksom de som läser böcker. Aha, Host. Uh, mm. Point taken. Ja, det, det var en pico. day För du ja. läser inte! Ja, ja I, I, I, I fall I, du inte förstod det Nikolaja Pika by the way Ja, ja. Mm. In Nej, inte Thomas Han ja. håller på att skjuta i Afghanistan så It's cool he's, he's, he's getting his already <laughs> ja. Det skulle vara lite eroniskt Man faktiskt blev skjuten där Ja, just nu när vi spelade in det här Ja Ups ja. ja, ja, ja. <laughs> Det är synd att hur, ibland ångrar jag att, liksom, att vi inte får detta här bort någonting att det liksom... men det som har bestämt dig egentligen vad hur bra ja. program vi ska göra om de skulle edita lite? Ja. Ja, alltså, vi skulle. kunna göra. ta bort alla det. de här liksom ja, skulle kunna ta bort när det liksom eskalerar till liksom homoerotik hela tiden och liksom den såna någon ja. sån där fucking, liksom, och såna fucking racial slur så ja. Men, men ja. du inser att de skulle ju förlora två av våra 2,3 lyssnare. Ja, jag vet För det inte. Är, här, de är här för det där ja och immaterialet. Det är lite obekvämt med tanken att ha en tredjedels lyssnare. <laughs> för då tänker jag ju liksom som en sån där, vad är du? Halvformat där Som sitter liksom på stället ställe som en ja. kl klump med och så öga i. Och sen när den här någonting bra så den är det så här så vibrerar den ta där för den är excited. Ja. ja, mina damer och herrar, allt det här är verklighet. Inget det har beskriptats. Triggarevåning. Ja, det skulle vara. Jag det skulle vara ganska roligt om allting vi har sagt nu faktiskt det skulle vara ett manus och vi ska sitta och läsa manus och allt det här. Någon har faktiskt skrivit att <laughs> har faktiskt skrivit att det sitter Någon sådär underlärande skinnmassa Och vibrerar med då. You can't make this shit up, people <laughs> It's too good <laughs> ja. ja, precis Annars, ja. efter det här avsnittet Tror jag på riktigt, jag går och hänger mig Liksom, enough Ja, liksom Ja, ja. Jag bara vill nu säga det okay. Så är det sagt men när, när du då var inne på det här på den här fantastiska berättelsen nu så ska vi då ta och fråga oss att vad är då, vad är bra fantasy egentligen, för vi har ju talat om så att säga det som tolken har liksom lyckats med Han har ju liksom skapat väldigt, liksom verk som har, har påverkat så mycket mm. av, av författare som har kommit därefter Ja. Och som liksom, har satt referensramar för en väldigt stor del av den akademiska världen mm. men, men om man skulle försöka gå till botten med det här Vad är då bra fantasy? Vad är, Kan man definiera specifikt vad är bra fantasy versus vad skulle vara dålig fantasy? No, um, hmm. Alltså jag har ju nog en viss förkärlek Som så här klassisk fantasy uh, mm. Liksom som tidigare nämnt Liksom så här Till exempel mm. Alltså för, för det är just no, Det är just det där att om man tar Liksom just så här uh, Liksom där um, um, liksom, just här fairy så so, yeah. so att Det är ju just att man vet inte Ska man definiera dem som fantasy eller inte Av den här definitionen mm. som jag beskrev tidigare um, men att till exempel Bröderna Grims sagor. Ja. Yeah, okay. um, sen så får man funda till exempel hur är det med, ska vi säga, en midsomma dröm av Shakespeare. Ja. Yeah. The Fantasy. Uh, liksom mycket av HG Wells. Um, mm. Sen så har mm. du ju liksom Long. typ så här. Uh, Roger Kipling. Mm. Um, Sant. Ja. Yeah. Uh, ja, att, Jag vet inte att det kommer kan man nämna liksom Poe. No, så, alltså, Du tänker liksom på hans med gotiska verk där. No, they're yep. all gothic men ja, no. <laughs> <yeah. laughs> whatever. Uh, no, <laughs> men why not? Då? Liksom att, det är det, men att och jag menar nog tycker jag om liksom de här uh, gamla som liksom, hjältesagorna som man inte vet heller uh, riktigt vem som Skrev. För det är ju det mm. som är problemet det är där man gör distinktionen med fantasy att och liksom att man kallar någonting fantasy till skillnad från de här um, uh, liksom fairy tales. Att med mm. fantasy, för det första så man vet vem som har skrivit dem uh, liksom den, den här någonting specifikt. Det, det är som definierat. Mm. Så därför blir det som fantasy. Uh, men, men men alltså om vi talar men alltså, om vi talar om modern fantasy då, eller? Ska vi säga det? Ska vi, ska vi hålla oss specifikt? Till det? Ja. Ja, um, no, the, the Sword of Shannara är väl ganska okej. Okay. Ja, alltså Terry Brooks. Alltså. Ja, det är väl det. Uh, pff, den här um, vad heter den nu? Eh... Uh, jag har hört ganska bra saker om den här så, um... Twilight Sacka dykt <laughs> uh, Du sa ju bra, Fent Alltså, jag har Okej, har... <laughs> okay, om jag ska nämna någonting så liksom jag har, inte, jag har inte läst alla de här Robert Jordans Wheel of Time no. Men med funderar jag skulle man, man borde göra en och något skäde På samma sätt mm. som um, jag har läst en Lite Pratchett, alltså Discworld Men jag har inte läst mm. allt uh, Därför att till exempel För att gå tillbaka till någonting vi diskuterade För en stund sedan att Problemet jag har med till exempel Terry Pratchett Och hans Discworld är att Alltså han, liksom, det är för mycket Där, att liksom, han ger en Inget rum att fantisera själv Det är liksom tur yeah. uh, liksom. Fantastical nästan Ja um, yeah. Sen så. No, jag gillar ju någon skottlunch. Liksom Gentleman Basters viten. Ja. Uh, ja. Mycket av det Stephen King skriver är fantasy. Mm. Mm. Uh, jag gillar hans Dark Tower serie i början. Slutar den är ja. riktigt anus. vi sa bra fantasy. Ja. kan jag inflika här med. Nej. No! Jaha. Inte då. Okay. Shut up. Det är en 06. Ja. tack, varning. Ja. ja. Jag tänkte på H.P. Lovecraft. Mm. För mig personligen så det, det har varit för mig är det är ett nöje att läsa hans. Alltså, short stories. Vissa av dem så tilltalar han om mig riktigt. Jag börjar alltid tänka på den här. Eh... Kallar han den bara för det går en något? Med den här knuten och varenda gång han löste upp en så kom det ju ett monster någonstans. Mm. Börjar fundera att... Jo, ja, Nu var visst vad det var han alltså. sa. Ja, jag är ganska säker på att det var han som skrev. Vänta nu. Jag ska, är här, jag ska... Wikipedia. Jo, jag ska Wikipedia. No, Wikipedia um, ja, Wikipedia ja nå no, Medan du Wikipedia. Så tänkte jag nämna. Det finns ju um, till exempel om man ser på folk som säger Astrid Lindgren. Mm. Så då fanns det aspekter av fantasy i hennes berättelser. Till exempel ja. uh, Ronja Rövardotter. Uh, Bröderna mm. Lejonhjärta. Och så vidare. Yeah. Alltså fantasy var ju kanske inte riktigt poängen men att det var ju men hon läkte jag ofta med så här. Uh, lite med det fantastiska i sina verk. Mm. Men ja. men hon skrev ju tyckte jag till från tolken, liksom ganska tematiskt. Så att um, det var ju, det är nog en helt, på ett helt annat sätt man läser till exempel Astrid Lindgren-böcker än som man läser tolken-böcker. Ja. Jo, jo. Det, det jag inte... Ja, men, så, men, men jag, jag tänker, tänk, det, det är ju det att det här, det här var en sak som jag tänkte att man skulle jag skulle nämna att liksom, problemet med det här är att man så ofta liksom, går tillbaka till tolken. Mm. Att, att, att jag funderar att är det det här att liksom, för att man säger att ja men den här författaren som skriver, alltså det är nu bara liksom att tolken skina så mycket igenom mm. så att man säger att ja men att den här författaren kan inte hitta på något eget men, mm. men, men jag börjar fundera att, att är, det, är det egentligen där problemet ligger eller ligger det det att läsa referensramar är, så, är på något sätt så strikt att som är påverkade av tolken att man just därför alltid hittar den här den här kopplingen som du sa att bara man går tillräckligt djupt så hittar man den ändå. För att man jo. Den no, men, no, men alltså det är just det där för att mm. no, men, du liksom det finns, alltså om man vill säga klassiskt på tolkens, alltså om man vill nu Lord of the Rings då, så mm. då, då har du ju vissa saker. Uh, eller vissa berättarstilar som går igen Man kan säga att till exempel I Frodo så hittar vi den här Heroes Journey Som går liksom ganska klassiskt att, men det, det finns en Det finns en händelse som förskärar att man måste lämna Sin hemort uh, mm. Sen så Beger man sig iväg Och uh, sen så Så under tiden Så går man mot ett specifikt mål och man testas Och i något ställe så återvänder man hem Större än man ja. får. Äh, eller kan man argumentera att alla de här hobbits Så gick igenom liksom The Hero's Journey Sin där um, ja, ja Och sen uh, Sen finns det som många andra stilar Som jag tidigare nämnde liksom översten och hans adjutant Sam, man är liksom mm. Sam och uh, Frodo vilket, eller Frodo och Sam Exakt um, mm. Ehm um, och I och för sig är det kanske berättastil som jag förlorar lite Favör idag, för det är väl inte så vanligt Att man berättar så, men till exempel På tiden när de här böckerna skrävs Var det väl mer populärt, att de här lite Gentlemanna krigar Berättelserna mm. uh, Och um, Sen så uh, Finns det ju en sån här Klassisk uh, Lite uh, tematisk Grej som man också är i de här um, till exempel de här träcykliska äh, England och Chalmany och liksom England-Frankrike och liksom runda bordet Arthur Svärt i igen och de här um, Så äh, där kan man ju också ha liksom den här stridigheterna mellan till exempel Sauron och de här äh, faktionerna liksom av människor mm. så Lite alldefinärande. I, uh, I Gollum så säger man och liksom den här uh, Vad heter han nu? Från Beowulf eller Gelkin? Gel det mm. här kan jag inte alls hjälpa. Nej men, nej, men det, det, det är liksom Nej men Grendel Grendel heter han ju. Det här mm. monstret där. Liksom det här mänskliga som är fast där. Och liksom, det är ju liksom berättar Stilar som man säger till exempel I Shelleys uh, Frankenstein och, och ja. Liknande um, Men uh, Tänk att säga att... Fast nej, vad, vad höll jag på sig? säga Oj nej Nej <laughs> men du, du, du ställde en fråga att då har vad där är liksom bra fantasy dålig fantasy det var det där. Mm. men, men ja, det var ju det där att, att liksom, referensramarna att, liksom, att bara problem jo, jo ja, precis jo precis alltså, den här anföringen gjorde just att man i tolken kan se vissa som berättar stilar som absolut inte är nya och ganska klassiska mm. ja. så säger ju att samma sak så kan man ju applicera sen på tolken i sitt ställe. att no Okej, okay, vi kan göra ett test. Nikolaj, om du läser en, en fantasyberättelse ja. och så stöter huvudkaraktärerna på eh, ett gäng humanoider som har spetsiga öron och slanka, har en stor fallenhet att kommunicera och manipulera naturen och är mm. jättebra med iron och Borgshytte. Vad är de för någonting? Ja. No, de är hippin. Ah, okay. Ja, okej. Då var det ett ja. alltså. Korrekt. Ja. Och samma sak om du, om du har liksom så här uh, små kraftfulla varelser som ofta är käggiga och liksom trumpna och introverta och arbetar ja. och mycket och med mineralerna. Precis. Ja. ja. ja. Uh, så. Så, så vad är de då? No, de ska ju vara irländare eller det värre gör. Ja, jag tänker säga Sannfinländare uh, <laughs> uh, det, det ska antyda på att de jobbar. Precis. Avslapp. Mm. Oh, slam <laughs> ja, precis. <haha>, det är roligt för de är outbildade rasister. No, men, um, men, men alltså men men saker går igen plus att liksom mm. om du har en en, en stor arrogant drake som talar men guess what, då är det smag och om du har liksom en en artefakt som dessutom utöver lite i vissa fall personlighetsklyvning eller lite manipulation på vem som än en bär och håller den nära, men guess what, då är det the ring of power och att liksom, mm. sådana här saker går igen uh, och att liksom, och de använder de här variationerna av de här temorna Uh, och det här är någonting som man lär sig om man studerar litteratur att det är inte för att folk är lata utan att författare är lata säkert spelar det lite in. men grejen varför folk använder dem där är för att de är underförstådda. de behöver inte förklara mm. om jag skriver en Precis. fantasybok och så skriver jag en den the fucking elf came in så då är det ingen som läser den här boken och säger, vad? vad är det? utan ja. de är som, att, aha okej, okay. en Legolas mm Uh, och samma sätt som att, no, man, inte behöver jag förklara varför, liksom, The Fucking Wizard i min bok väter allting? För det gör de ju. Men behöver jag förklara, liksom, varför, liksom, varför Satan, det finns olika raser än människor i fantasyboken, men för det finns det ju. Och att inte vara det är tolken som börjar med det här, men liksom, men det är tolken som har starkast associerat i de här. Därför att tolken och Lord of the Rings en vi kan kalla det en saga som man associerar så hårt till i annan media, i litteratur i nästan allting du konsumerar det är liksom det är en det är typ en konstant del av vår zeitgeist så att du, mm. du kommer inte undan det fast du aldrig läste läst av Lord of the Rings så kan du ändå förmodligen en del tolken och förstå ja. de här konventionerna så att ja. därför mm. ja men där kan man ju fråga sig att kommer det här börjar det här liksom luckras upp i och med att människor nu då kanske inte läser det här utan kommer in på andra böcker. Säg att man läser liksom Harry Potter ens, Så att säga det, det, liksom det formgivande för mm. en, det, det ultimata, eller att uh, Scott Lynch eller George R. R. Martin, och att man på något sätt Säker. skippar. Säkert, men, men liksom eftersom vi har um, eftersom vi nu har fattat tycke för till exempel sådana här historier som Martin skriver så har vi nu fått nya definitioner som till exempel Grimdark. Uh, ja. Och eftersom Harry Potter var en massiv succé uh, ja. så även om man kan säga massor med liknande där till Tolkiens verk ja. så, så står det ändå Fast jag är absolut själv inte någon fan av Harry Potter. Så är jag en stor fan av vad betydelsen har. Därför att det lockar fler, framförallt unga människor, att läsa. Precis. Vilket jag, jag är helt dummen upp på. Men, men liksom, frågar du mig tycker jag att så Harry Potter är liksom är rent löjliga böcker för väldigt unga mm. människor. Och att vuxna människor som läser dem så, alltså jag förstår inte. Och jag har under alla mina år försöker fråga vad som är så titty fucking awesome Harry Potter-böckerna. Inte har någon kunnat ge mig ett svar inte, utan de bara faller in i någon sån här skamspiral och tirader om att hur jag inte förstår vad som är vackert i världen. Ja. Ja, men jag, jag tror att en del av det där kommer ju säkert från det här att när, om man har läst i, i någon kedja, några av de här böckerna ja. och så kommer det ut flera. Och om det är någonting du har gillat i det här första så det var ju där böckerna i sig som växte ju delvis. Att den här storien blev, ska vi säga, lite mer, lite mer mogna anefter. Och blev de också... ju det? Blev jag tyckte de nog det. att jag upplevde det. Om man jämför den först. Ja, men Harry Potter, tiden. det har du läst förstås. <laughs> ja, det har jag inte jag fullständigt oläst. Jag bara skippade allt det allmänbildande, tydligen. När de sen frågar så kommer jag att hävda att det här modet var justifierat. För att... Jesus Just... cursed. Tänk nu vad ja. ensam det skulle bli utan mig. Ja, ja men... Ja, alla... Oj, då, de smäller raket. Uh, men, ja, men alla tomtarna på mitt loft håller mig säkert sälska. No, ja, det Ja, det stämmer ju. Det, men jag tänker att samtidigt så är det ju det att har läst en del av den serien så kanske man läser resten för att man känner att man har redan investerat. Jo, ja, men, men det där har men, vi ju diskuterat. Det är, det är inte en bra orsak. Men det där har vi ju diskuterat tidigare. Ja, och, det är ju, och det är ju så att om du investerar tillräckligt mycket tid i någonting så kommer det till sist att få ett värde hur skit det än ja. Och då kommer du föreläsa här och komma till en tank att ja, nu måste jag se eller äta upp det eller liksom, ja. annars konsumera det. Så då är jag färdig. Uh, och då betyder det, då sitter du och säger typ tre miljoner av sitt Naruto. Eller då liksom ja. sitter du och liksom sträcklösa Vitto Harry fucking Potter. Eller någonting. Jag menar mm. till exempel nu jag, alltså en av de särorna som är så god dålig. Att liksom, alltså, alltså jag får faktiskt liksom, jag får liksom fysiska symptom. För jag är liksom så fucking agitated när jag säger okay. den så är liksom true blood. att ah, da, da okay. är så så alltså, det är så tröstlöst så dåligt att, alltså, jag blir, hell, jag blir liksom frustrerad bara att tänka på det. och att för att mm. hänvisa till dålig fantasy att det är liksom Charlaine Harris liksom fucking Säpe. liksom Twilight shit. Uh, att okay. liksom uh, att så that shit that's absolutely liquid horse baska right Uh, men, men liksom uh, Men till exempel True Blood då. Så, yeah. så, det, så det var ju någonting som uh, Folk ändå Som sådärt, ungefär. För då hade de kommit så långt att Då kan man göra en arra av True Blood som att, yeah. no, men, True Blood är ju nog för lite mognare Människor som inte vill ha sådana barnsliga grejer Som Twilight mm. man som It's yeah. the same shit It's the same shit <laughs> Fucking asshole mm. Man är Nej. som Ja, men men men det var men grejen med den så jag, jag såg hela sären liksom, av som okay. så här professional courtesy för att jag liksom måste göra några recension och stuff. Men yeah. den absoluta sista säsongen så var det ingen som betalar för. Och jag, jag såg ett avsnitt där, det var nu som liksom fyra år sedan För att liksom, jag såg det liksom med min dåvarande flickvän liksom att, liksom, att ja, liksom, starta Tills det var färdigt så jag typ på svår Oavbrutet Och hon typ låg och skräkade och skratt För att det var so uh, <laughs> så hill så, Men vi bara kom fram till Att kanske vi säger någonting annat och, och där hade den ligga Liksom sändes jag mm. vet i Norsheden att jag skulle måste säga Bara för att jag skulle få den färdig Det Är någonting som jag skulle måste göra yeah. Yeah. Uh, På samma sätt som folk Konstant på kan man jag ska säga alla andra Transformers-filmer efter den första Michael Bay-katastrofen alltså, men jag vill inte, jag vägrar satan yeah. men till sist kommer det en dag när de mig en tillräckligt stor säck med pengar för att jag ska reviewa den för att de vill faktiskt se för jag ger mig själv fucking tumörer. Men, men då vet man ja, men de måste jag göra det för det är det gjort men jag, liksom, yeah. jag hatar den här tanken av tvångstänkande för jag, som, Någonting inte bra Men låt det vara liksom, yeah. Sätt inte yeah. liksom, den gröna mamban i munnen Lätt it be vitt yeah. <laughs> liksom, Du vet ju vad som händer It will bite you in the mm. face liksom, Don't do it man. Yeah. ja Så här är mänsklig mm. natur Ja mm. yeah. yeah, Men men du sa var det bra fantasy. Och vi kommer ändå in på det här spåret. Så, så får jag liksom ta en minut eller två liksom, lite om hårdare på Absolut. Jo. Ja. För, för liksom det är ju nu ett tecken på liksom modern fantasy som ändå går liksom den här high fantasy-vägen som typ, um, Lord of the Rings går i, till sitt innehåll, inte till sitt uppdrag. Ja, ja um, precis för man måste ändå definiera tror jag, Harry Potter som high fantasy. Därför att bara av allting så uppgår i den. Jo. Men det tar nästan likheterna slut. För att Lord of the Rings är en, om lite långrandig, ändå ganska välkonstruerad uh, äventyrsbok. Ska jag väl vilja kalla den. Um, ja. Som från början till slut. Men Harry Potter så är ju basically, det följer samma upplägg. Um, med undantag för liksom den första boken så är jag typ alla Harry Potter-böcker så här. Boken börjar, alla väldigt uh, arga på Harry Potter över någonting och stormar Harry Potter och Harry Potter. Harry Potter. Mm. Och sen så liksom får Harry gå runt och liksom att det är jättesynd om honom. Och sen händer det någonting mot slutet av boken där det är någon jättedummi som gör någonting. Och sen lockas de till något ställa helt utan deras kontroll. Och sen plötsligt yep. så halkar Harry och faller på The Magic I Win-Button. Och sen så vinner han. Och sen slutar på. på Harry Potter, är nog bra Harry Potter, oh, Harry Potter det är så bra. Inte. Och sen så reset, och så är det nästa bok. Och sen är alla sura igen på Harry Potter och någonting. Och så går yep. det där tills Vittor är färdigt man är som, yeah. it's the same God damn Book over and over And over And over And over, and over, and over, and over. Att, Alltså jag, jag Liksom jag utmanar Alla potentiella Nu kanske 1,9 Lyssnare, snälla mm. Skicka in till och berätta Varför Harry Potter är så bra jag vill veta. Jag har, ja. jag har talat med massor med folk som har som skrik i vildpanikögon. De har och de har bönat och de har bett. Och, och liksom de har berättat liksom hur fucking bra det är. Men de kan inte kunna berätta varför. Och jag är liksom att mm. Om du inte kan berätta varför någonting är bra, så är det förmodligen inte bra. Du måste kunna motivera. Och jag vill veta. Jag vill väldigt gärna veta. Kicka in till någon av de där jävla fit vi nämnde tidigare. Please du. Mm. Heil hit. Jaha, så ska vi gå den vägen. Nå, jag tror det var typ den enda förolämpningen jag inte droppade idag så nu måste jag få mycket pengar. Det, det stämmer. Ja. Det, det stämmer. Men okej, okay. så eftersom vi nu då har så tror jag, lyft upp Uh, olika författare här under den här kvällens diskussion och, och samtidigt också rivit ner vissa författarens liksom, verk så, så ja precis, lekt med fekalt material mm. ja, så om vi ställer oss den här frågan nu kan mm. vi bygga bättre fantasy än Tolkien mm Alltså du menar just nu i denna stund? Ja, jag tänker jag tänker, så, jo, vi är här nu. Mm, intressant utmaning. Uh, okej. Okay. All, All bite. Nakna mm. elefanter på ett parasol genom rymden. <här> Aha, okej. Okay. Ja, alltså ursäkta jag är så starstruck här att det de, de, liksom Ja, uh, det var. jag hade redan ett på där, you blow my trumpet if I blow yours <laughs> <laughs> <laughs> Oh god, ja Ja, de men ja, vilda matrosar på dem på dem Niohaven Kallar Oha. de liksom, Oha. ja Oha. Filling Oha. your rubber dinghy with semen <laughs> Just så Okej, jag, okay, so. jag, jag skulle vilja göra ett, ett Epos om riktigt tjocka bävrar Då ska man kunna kalla boksen okay. Stuffed beavers Just så so. Jag antar att den tidigare skulle Hela samis simen Välva. Om du, om du hör, lyssnar riktigt noga Så hör du syssorna Liksom att Liksom sådär <laughs> Om man vill lyssna. Typ... Ja, då är vi nere i typ 1,6. Well done. Liksom. Minus 20. Nu ska jag spela liksom so you tried to be funny trumpeten för dig. Mm. Mm. Mm. Ja. Okej, okay. no, men fine. Kan vi bygga bättre fantasy än tolken? No. vill du börja, eller? Ja, men de skjuter raketer idag. Okej. Okay. Det är villa och Är det så? Ja. Jag är i festveckoslut någonstans mm. i Finland. Ja. Jättebra. Jag tror det i alla fall. Det kan mycket väl vara. Vi vill ju så att vi talar om det i radion. Här. Annars så skjuter de bra varningsraketar. I vilket fall. I Whatever if I'm gonna die I want to go up with a bang. Men men så är det att, att svara på svara på frågan om mm. om jag skulle kunna bygga bättre fantasien än, än tolken. Mm. Uh... Någonting säger Not att doubtful. Doubtful. Men igen det här... du kastar ju en hand du kan innan du ens har försökt. Oj, oh, nej. Nu ska jag nu försöka ens ensvara. Oh god, det här, det här, är, det här är svårt. Det är svårt, okej. men tänk dig det här. I uh, princip uh, själv vet, vet, vet nå no. Simpsons go, did and... it! Det är sant. Simpsons already did it. Ja, okej. Det men fine. Ja, nej men liksom, I cannot go on. Jag kan. Läg som all the naysayers gone. It's you man go. <laughs> uh, I princip. Uh, golems som mm. ja i princip lever för evigt. Man bara väx upp vid vissa tillfällen och försöker pusla ihop sina egna minnesbilder och komma, come to terms, med deras egna existens. Mm. Ja, i en, i en värld som i princip går den förbi varje gång de vaknar. Um, Någon fråga, är de här alltså animerade av magi då? Uh, ja, jo, det, det skulle, i, i grunden jo. Vad är det för värld de bor? I have no idea där hade jag liksom I'm, I'm just I just threw something out. Hur är de här annorlunda än orkar. Hur är de här annorlunda än orkar. Ja. Yeah. Ja. No, någon i princip funderar jag på det som så att det det är liksom, Som ett test så ges de mer Mänskliga drag I, liksom i beteende Därför att målet kanske någon gång Har varit att de skulle kunna vara Vakna så att säga Kontinuerligt För det du annars beskriver ju En ganska klassisk gargoyle-berättelse Ja Ja att du har en stolt, stolt ras som skapades förtjäna syften, men som strävar yeah. till att det blir egentligen en identitetshistora att hitta en plats i världen. Ja. Ja. Jo, men nu är det ju. Oh god, I'm completely derivative. I shall never write another word again. Ja, Men, problem, men det här är problemet. Liksom, mm. Everything's yeah. been done. Men, okay, okay. Men, men, yeah. men, men, men, men jag tror det här är ett bra sätt att göra. Det är som, du pitchar i det, I shot it down. Så nu måste jag pitcha yeah. i det och så säger jag vem du kan shoot it down. Oh god, ja. Det är inte alls säkert att jag kan. Okej, okay? men go. Mm. Uh, Okej. Okay. Um, det är. Det är. I den. I en tvätöjdig framtid Som kan vara vår värld Men det behöver inte vara det Ja yeah. uh, Men uh, Katter Så Att ta över liksom det kvinnliga och hundar Att ta över det manliga Att istället för män och kvinnor Så har vi katter och hundar Okej okay. uh, Och uh, Alltså, det är i princip som vi är nu. Bara att ja. liksom alla män är hundar och alla kvinnor är katter. Och du liksom och de gör samma sak som vi gör. Bara det att de har mm. och liksom de här de här djurens uh, förmågor. Till exempel att du då kan alltså kvinnorna klättra i träd och ja. slinka in under som typ öppningar som är inte större än deras huvud ja, ja men... kan, hund, vännerna kan jaga sin svans så ja de kan springa efter kuken <laughs> ja, då men nämnvärdare liksom vi skulle då kunna som lukta och spara jättebra och sen då så liksom här då liksom så symboliseras det dessa olika folkslag då till exempel säg asiater skulle symboliseras av då säg, taxar eller mopsar eller så kanske mm, ja. afrikaner då så är um, vad du kockar Spaniels eller någonting eller, vad du, liksom, det behöver inte in vara någon sån här utpräglad symbolism och det behöver som sagt mm. inte ens vara att ja, det finns ett Afrika eller ett Europa men ja, ja. ja det, här, det, här låter, det här låter som uh, den här serien Maus. Maus Maus ja som i princip beskriver Beskriva andra världskriget i form av att uh, tyskarna är katter uh, och judorna är mosse juda är mosse mm, uh, bittarna ja. är hundar mm. och liknande ja alltså är den alltså är den bok så här eller vad är det? Uh, det är en uh, vad heter det en comic series Aha. Never heard of it. Okej. Okay. Okay. Men jag funderar, hur ska man sätta mm. fantasy på det? För... Nej men... Nej, men alltså, det är ju... Hur, hur skulle du ha satt fantasyprägeln på ditt? Liksom... Nej men alltså, jag funderar den. Alltså, jag bara liksom ja. satt den här premissen. Jag har inte liksom okay. för... Det måste ju finnas någonting som gör det till fantasy. Ja, Um, jag gör ja, ja, det måste det ja, Men Jag tror kanske bara det, kanske världen är fantastiska. Liksom att, mm. att för jag funderar att kanske det skulle vara roligt om just som säga männen var hundar och, och kvinnor var katter mm. Och så bodde vi i en värld där vi hade det mesta av vår moderna teknologi men säg, det fanns så typ drakar och skitt. Uh, och att det fanns, kanske vi inte kan använda, kanske hundar och katten kan använda magi, men kanske det fanns magiska ställen. Att liksom säga att det finns en dal där det alltid är natt. Och att det kanske finns en grotta. Att om du går in där så blir du långsamt äldre för varenda sekund du vistas där. Så att om du säger du sitter där en timme så har du åldrats tio år. Ja, jag gör så att säga egentligen. Och att det kanske finns delar av. Liksom till exempel Floran som att det finns bär som kan låta dig bli tyngdlös en viss tid eller ja. sådär. Så då blir det någon sorts light fantasy. Mm. Ja, det stämmer, ja. Mm. Okej, okay, no, där är min pitch. Mm. I call it... Hounds um, and Pussies <laughs> <laughs> Ja Det där Ja Inte vet jag nu alltså Inte in, kan jag säga direkt att jag skulle Ha läst en annan Och Som skulle ha med, med min mycket begränsade uh, Läs eller bokbakgrund Så har jag inte läst En som skulle ha haft Den där kanske. utgångspunkten Jag tror vi ska kanske börja lätt Ni kan, ni skulle kunna På, på vår e-mail Så kan ni skicka liksom så här böcker Ni har och sådana här Gå gå böcker liksom åt Nikolaj för att han börjar läsa liksom att Hunden tack. går Se på hunden som går, där går hunden Ja <laughs> Ska tack. du arbeta dig upp. Då? Ja, vi måste ge dig någonting lite mer avancerat eftersom du redan har börjat med Harry Potter så jag tror go gå böcker ska kunna ja. vara riktigt bra. Ja. Okej, okay. och, och lite och så har jag läst lite Lovecraft jag har läst Stephen King tror ja. du kan vem? om det nu räknas som uh, över eller runda Harry Potter egentligen så det vet vi inte sen. I say nothing. Ja, yeah. nothing. Men Okej, okay. då no, men ska vi försöka vara sin pitch till? Och sen kanske vi kan gå undera uh, om det finns någon form eller hur? But, but I'm already out, I, I gave you my one single pitch. Så här går det när du inte läser, Nicolai. Ja, no, det, det är så. Ja, no, men... Ska jag veta att vi ska ha gjort det här i förväg så ska jag det där och kunna liksom lite ransaka mitt eget huvud. Mm. Kanske fått fram någonting, men nu, nu är det lika tomt som det vanligen är. Okej. Okay. Um, no. uh, jag skulle göra en bok om en värld um, mm. som var väldigt klart indälad mellan elementen. Ja, det fanns typ okay. så här Platser i den här världen typ Där det bara var liksom typ Vulkaner och liksom Så fanns det grejer där det bara var som så här Froliga dalar och träd Och så fanns det, yeah. det Bara som var vatten och så fanns det där Som bara som, eller som Himlen finns ju som överallt och shit mm. och så kanske dessutom Finns ett tredje element uh, Eller femte För de som yeah. håller räkningen um, mm. Men att Uh, alla de här på den här planeten är så element, så det finns liksom så här eldvarelser och jordvarelser och luftvarelser och vatten nymfer och yeah. så finns det väl ett femte då, som är någonting um, yeah. och de här då så interagerar med varan krigar med varann försöker överta varan och yeah. och alla de här så styrs då av en som så här kraftfull gud kanske en typ Säg nu då är det någon eldgud och mm. och De här krigar mot varandra och det enda de, de här guderna vill att, de vill att hela planeten skulle där så att det bara finns typ eld och lava över hela planeten och att det yeah. bara finns vatten överallt. Um, yeah. Men de här varasen som borde de ha vilja och liksom tvisten i boken är deras interaktion med varandra och så att de mm. börjar kanske fundera att kan vi som stötta våra... Gudar och liksom komma yeah. sams över överta planeten tillsammans Ja Men en bok så är det på mm. Sex böcker då Liksom Kanske då En bok som make sens Och sen gör man en sådär Sean M.A.L. där då Det bara blir liksom sex och erotik på slätterna då Får man säga Magma Duda då Knulla liksom jord Tjejer i Arsla mm. då Fyra, fem böcker och. Sådär Men ja För att för att säga som Jim Sterling Pounding it Yes Hitting that men, shit Men där, där beskrev du i princip En mycket liknande sak som Avatar, The Last Airbender mm. Bygger upp En värld som Fördelas i de fyra elementerna I individer som manipulerar det här och denna styrka dras ur alltså, då, har jag, då har jag sett väldigt lite av den där ni och jag orkar ja. aldrig se de där filmerna Så alltså, den där filmen var ju ett... skrip den var den ganska punghördig <laughs> ja no, men ja yeah. no, no, men att inte så jag vet så var inte människor som gick runt där och typ trolla med varan var, typ var, Ja. alla pojterna var typ alltså ju Bender och det var ju människor. Men jag tänkte den värld du beskrev som med dess indelning så var väldigt lik. Mm, I, I wouldn't know eftersom jag inte har... Jag vet talar väl, men, men det är väl liksom en anime och en, anima, en manga, det är väl inte en bok en bok bokbok. Ja, det är ju frågan eller om det är så här många räknar det inte räknas som en bok. Uh, ja, för saken skulle jag vilja säga nej. Ja. Men, men om man får tro alla som jag ställer litteratur med så det sitter någon jävla typ dumnyländsflicka där jag men allting kan vara litteratur. Mm. Ett ord En nysning En bokstav En suckning och alla satt och nickade med utom jag och sa att nej Kan det vara det inte vitt En bok måste ju fan vara liksom Ord som rör efter andra Som bildar meningar, som bildar paragrafer Som bildar stycken, som bildar Fucking kapitel, som Fucking bildar en bok, dit härke mm. För jag var så gammal Och så arg men ja mm. men allting kan vara lite ja. min kuk fin litteratur lång och Mustig <laughs> ja, men, men, men säg nu hur bra jag är Niklas i, i min bok som heter liksom <laughs> har du lämnat elementet på så liksom, <laughs> så där finns det bara de här elementdudarna och de krigar och ja. de är vitt och bara liksom eldgubbarna är ren eld och liksom vatten är vatten och liksom sådär. Och att säkert, om man kollar så finns det säkert typ 80 personer som har gjort någon sån här bok. För det är så fucking simpel i det att jag liksom typ känner lite, lite galla i halsen bara jag säger. Nej. Det är min bok! Och, där är de, och så ska jag, jag ta ett femte element. Uh, för då har ingen kommit på någon gång. Det finns en film med Bruce Willis som heter det. Och, liksom, och, så, och, och, och det är liksom när. Typ, och där får man. Typ, om alla elementen kommer tillsammans. Och typ runkar i en bunke. Och sen så, liksom, så kommer det in. Och far in i en mugg. Och sen så låter det. Och sen så. Efter nio månader så kommer det ut en guldklimp. Som börjar leva. Och sen, alltså, hej, är det femte elementet. Och, så, Och sen dör det. För så länge lever de bara dygn. Jätte dåligt koncept. Ungefär som Sean, Sean, Sean M. O. L's Children of the Earth, Earth's Children. Vad är den sämsta boken, Fuck you. Fast hon är typ halvfinsk eller halvfinsk, I don't know. Fuck you, Sean M. A. L. Tsug, så fick jag en sån bash så. mm -hmm. Ja, ja det, var, det var bra. Jag tror att bara det är just i en HBO-serie så tror jag nog att din, din idé kommer att få ordentligt med lyft. Ja. Ja. Mm. kanske kan göra det liksom så där politiskt korrekt. Det kan heta An Element of Supplies. <laughs> så görs alla röster av Asiater. det. <laughs> Come, come, we must jerk off in the cup so we can make the fifth element. Så var det... Man borde ju inte... Man borde kanske inte skratta om det här, men det är spönt. Ja, ja, det är jättesant. Det är jättedruvt att göra med oss. det så fucking sönt. Ja. Men, men, men, men nu, när, nu när vi är då 33% fattigare så kanske vi har lite mer frihet i, i, i tider. Det är mm. ska, ska vi ta 20 sekunder och Berätta hur dåligt då Vill du börja <laughs> uh, Okej okay. Han är nog en jävel För ja. kunde han börja före klockan 10 På kvällen Nej. Bäh, bäh, Nej. Knappt då Halv elva, elva. Ja. För att jag är vitt i Danmark och jag har uh, familjebarn och uh, jag varit på gym och tränar, tar hand om min kropp och uh, jag, jag, jag måste far till jobbet och tjäna pengar så min familj inte svälter, uh, titta på mig. Uh, uh. ja. Okej, okay, det blev inte så bra kritik. Okej, okay, nej no, men Hej Nikolaj, mm. du har vetat att uh, Thomas är gay. Ja, är Ja. För, för han är i danska militären. Där finns det en kvinna. Alla det finns, Louise. Det, ja, jag tror nog att det finns. Jag är inte USA nu. Nej, det är sant. Okej. Okay. Uh, det är hur jag vet att Thomas är dålig. Ja. Uh, han heter Thomas. <laughs> jag tänkte just att du skulle säga att, Vet du hur man vet att Thomas är dålig? No uh, För är inte så hemskt mycket bättre än vad vi är Okej Jag tänkte säga hur jag vet att Thomas är dålig No Han är vän med dig Han <laughs> <laughs> är vän med dig också Ah Fuck off <laughs> What are you doing? You know I can only dish it out Ja <laughs> <Yeah, laughs> <laughs> Crime with tears ja. um, Men okej, okay. ska vi nu no. Då kan vi bygga bättre fantasy än tolken Vi står ju bara bitch var... <laughs> yeah. Tror du tolken satt uh -huh. så här då? Och då polar liksom satt i sånt 40-talets alltså, jag tror, jag tror England och liksom. <laughs> oh, You know how I know you are gay Ja, jag tror att Because jag tror att han, you wrote Richard and the Wardrobe Han och C.S. Lewis. <laughs> <laughs> han och Lewis har säkert suttit och bashat varandra och, och sina och bekanta Så bara att fnittra i kapp och päka fingrar <laughs> åt medelklassen Ja, exakt ja. Okej okay. Och på, på den punkten tror jag att vi, vi kanske kan ställa oss frågan att Vad har vi då kommit fram till? Vad är Moralen i denna berättelse. Att om du ska ta ringen till Mount Doom, varför kan du inte flyga dit hela vägen på The Fucking Eagles? Ja, precis. Precis. Tack. Tack. Ja. Ja. Major plot hole. <laughs> varför kan inte Gandalf bara trolla dem? <laughs> ja. Ja, liksom, han ska vara där och säga en ordentlig liksom, a real wizard och kommer inte ens på att man ska säga kompis i en dörr. Mm. Då kompis, kan det trålla oss till matum? Sen när man har liksom där att ja, men, alltså det är en ring för folk säkert, liksom, man ja. är som bara typ, I don't know, sprätt väg den med magi och bara som tss, och sådär. Ja. Problem Vi behöver inte ens far från The Shire. Att... Ja. Mm. Ja. ja. Ja, det var just ja. för korta. Tolkiens ja. böcker är en halv ja. sida. Jo. Han är Bagginsas Frodo skulle nog ta ringen till Bergehan. Han håller håller i ringen han. Ja. Alla ville åt hans ring. Ja. Alltså, liksom, see, nu ska jag kunna gå ner den här vägen. Jag ska kunna yeah. börja liksom, ta ringmuskler och allt, the fuck, men att, I'm not gonna. Yeah. För att, liksom, jag, jag tänker hålla huvudet högt. Bra. Ja. Bra. Mm. Förväntan är ingen mindre. Nej. Så, so, uh, well, what do we do now? Jag uh, tror att vi bara... Let's just cut it short. Okej. Okay. Uh, jättekonstigt ställ att cut it short, då. Eller har du ett bättre förslag? Hur skulle Lord the Rings ha sett ut om han blev skriven av en borgobo? Skriven av en borgobo? Ja. Nu har du din chans att briljera. Ja, nej, så alltså det, det ska Den skulle innehålla kopiösa mängd. <clears throat> Alkohol. Alla ska vara berusade. <coughs> Hela vägen igenom. Så alla ska ha varit uh, Ja. Mm. Alla ska vara varit värjade, Men som tror sig vara allvar. Ah ja. Ja. Skulle de ha lyckats ta dit ringen uh, Nej, för de skulle vakna en, en, en vacker morgon och märka liksom att oj shit, vi har supp i <laughs> Ja. <laughs> <laughs> Nå, no, det funkar väl lika bra egentligen? <laughs> And thus the ring was lost. Ja. <laughs> ja, <laughs> ah, vad gjorde du med Vi grävde den Ja. Ja. Nå, men. Nå, men. det dig ifall den skulle... Vara skriven av en Närpesbo Hur är det om Lord of the Rings ska skriven av en Närpesbo. Yeah. För det första skulle den inte ha ett Lord of the Rings. Den skulle ha ett, liksom, The Traktor av Power eller någonting. Det skulle finnas en sån fucking liksom, stor traktor. Så att liksom, för någon typ över Markbo ska ha byggt en så stor traktor att den kunna typ, ploga sönder hela Finland på en gång. Sen skulle typ alla andra byar i Närpes må samla sig för att fight den här över så ni inte hinner ploga sönder vid hela bygden. Och um, sen skulle det vara liksom exakt två sidor med text. Och så skulle det liksom stå en massa folk där för markbundet och så skulle han säga äh, Ska du komma ut och slås? Och sen så skulle han liksom stå och säga Vill jag slås med dig? Så, Varför ta det? Men du är bög! Nej, du är bög! Och så skulle de ha stått där och skrikat att de var bögar tills alla ska av vätskebrist och så skulle boken bara som att sluta. Så ska vi inte ha slått någonting? Det liksom... ska bara ha stått, bög! Nej, du är bög! Nej, du är bög! Nej, du är bög! Fast på dialekt. Och sen när det nog skulle de jag ta i slut för att hunden förstått att nu dog de av ja. vätskebrist. Det är ja. ja. Oscar, where material? Mm. Så, ja jag ja, det där var. Det var, ja. Det var bra hej vad du var liksom, r, r, hur skulle det ha sett ut om, om, om liksom Nikolaj skulle skriva Lord of the Rings <laughs> no, jag vet att det ändå är du som kommer att berätta det här no? Jaha, ja no, men det ska vara så här att liksom att han skulle som fråga och ha kommit som till Vattnadal? Och så skulle alla fråga, alltså kan vi se, då ringer Power? Och sen skulle då eller som Nikolaj nu då, sagt att du ringer Power? Ja, den har jag hört talat som, alltså. oj, power den är mäktig. Men har du den då? Nej, nej, inte har jag den. Inte. Men var inte du som ska ha den då? Ja, nu var det jag som skulle ta den, men nej. Då jag, då men jag såg på den och att oj, jag kan beskriva exakt hur den såg ut. så alltså, jag tror jag den såg ut, för jag såg en ringa en gång, så. Och så ska vi, ja, men vi bara, ska, vi, ska vi inte vi till Mount Dumme i alla fall? Och då ska alla vara i vitt. Och, nej, det är ingen poäng. Ja, men kom nu så far vi. Nu kan vi få dit i alla fall nu. Vad ska jag inte ha ringen? Varför rökar det där borta? Ja, det är för att sauron och orkarna just få förbi oss till filken. De brände alla och tog ringen. Game over. Game over! Jaha, ja, men vi behöver inte alls göra någonting då. Nej, det är förtjänt nu. Aha, okej. Okay. Men vad ska vi göra nu då? Och sen ta dem liv av de allihop igen det här var en parallell för att du inte liksom läser eller det dig in i vi ska diskutera innan vi vannar ett av ifall det blev uppenbart Det var det att jag är att diskutera ämnen Ja, just så Ja, yeah. I men, så so, var so musiken som spelade när de sparkade eller. det. <laughs> Elrond blev så so glad <laughs> att han enda ansiktsuttryck en sekund. <laughs> <laughs> Welcome to Rivendell, Mr. Andersen. <laughs> Trygga varning!